سبحان الذي يسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا خلقه ونورنا به من آياتنا إنه هو السميع العليم سورة بني إسرائيل مكي نو زول کپان زو ستم ده غرو ستره سورۃ القصص نن دل شي تفصیل دې سو ورو کې مخکې سورۃ کې بیان د عذاب او امر الله نو دې سورۃ کې هغه امور بیانې جزا به بچا راځي یا مخکې داوره توحيده با د الله عقل او ذکر شو نو د سرت کې زجر و کوي مشرکینو یا مخکې د مشرکینو ترکه مخزريږي کوي ندې شرط کې دا غوې انجام ذکر کړي یا کې بیان د تسابوت ترشهو نو دې شرط کې د صابیرینو مجذبیینو د حضرت علی السلام د صالح علی السلام د محمد دا رسول الله او د موسی السلام ذکر کړي مقصد د صورت په دې صورت کې الله رسول اصول بیانې چې مرتکب دغه مستحق د عذاب ګرځي یو د شرک مستمره معصیت مستمره خراچې او ګنا په یوول کې همشي د الله مخالفته میشي نو اخر کار د الله عذاب راځلیا په دې مثال پېښ کې د قوم د نوح عليه السلام د اورنګي بني اسرائيل الله ذري لکڑی دی رسوا کڑی دی ا دیس کې مرازی ان الله یانصر الدوله الکافره العادله ولا یانصر الدوله المسلمه الظالمه یو کافر مملکت ته لیکن انصافدار و الله امداد کړي او یو مسلمان مملکت ته لیکن ظالم ته الله یمداد نه کوي خان اوبل دوم اصل پګیدامه نه ذابته چې د آیت الله بزتیوشی او د عزیزتي د آیت الله بي حتوري سي چې دا ری کوشي یا غتابه کی نو دا خلک مستحق د عذاب ګرځي بیا وځي من مثال پېښ کای د قوم سمول چې الله غوله معجزه ور کړو خواه پیدا کڑیو ده کانینا لیکن کل چاگوی بیزتی کڑی ده نو اللہ پاکا حلاک کڑی دی اللہ پیازا برا لے گل درم زابط زکر کئی جہاں پرس نملت ناو باسی. دیندار خلق خدا پرس خلق تاقا انبیاء جی کو علماء جی کو صلحان جی. دل تا ذکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چکر دو دا نبی صلی الله علیہ وسلم دو وقت کو کوشش کردے او دا دو, دو با جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقب نو الله په بدر کې عذاب راسته دیو سره رم وژنه خونه هټوکې په سی کوي مزخري کوي نیکانو خلګو په دندارو دیندارو خلګو په سی امبيال له مسالم مثال پیش کوي فرعون موسی سلام السلام په سی خندا الله په درياف کې غر کړې ده نو صورت کې دا سلور وړ اصول به نه وي او من صورت منقسم او صورت ممتازوم ده پدې چې دې صورت کې أغو مور ذکر کې چیمورتا کیف دغې غی مستحق دا عذاب کردی. نگرنگی صورت ممتاز دے بذکر دے میار آج سبحان اللذی اصراب عامده الیلم من المجد الحرامین المجد اللقصہ وراول خبرو خدا دا چې معراج په دې اول آيات کې د معراج تذکره را هو يوم عراج دی او اسرا دا فرق په من دا اسرا د معراج کې دا به یعني چې سفر دا وکه نه بیت المقدس پرې چې شېوې ده دې تاسو او د بیت المقدس څخه کوم سفر شېوې په برا دغه ته مېعراج وي کړه دې ټوله واقعې ته اسراوي نو کړه دې ټوله واقعې ته مېعراج وي دلته ذکر دې نو مېعراج رسو صورتونه ځانګړي ذکر دې معراج د پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دا تواتر سره ثابت سلور صلیح تو صحابه کرامو دا معراج نقل کړی دی ګوره یو حدیث فلصو نومره متواثر ګرځینو چې څلور فلیخ نو د مېراج نه انکار کول هغه د اسلام نه وزبیاخه هغه د ځنا د قونه نه بیا یې کثیر وغير ذکر کړی شي د دې مېراج نه انکار څوک کوي او هغه راز عنه الزنادقه المسلمون سلمان په دې اجماع ده الوتد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امهراج روحاني دی او کجسماني دی فموختصر دا ده علما شعرا نه وای چه چون ته زره پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج دا یو زل دي قرانه كريم کی جه تذکرہ دا دا معراج د پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم جسمانه او اور نور معراج د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی خوب کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته نو باز دی مله کومه مشکالات دي یا بازي احاديث دي زه خو یې تذکيره ته ضرورت نشته و یو خبر دا دا چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کله بیت المقدس تطلی او انبیاء علم و سلم بیت المقدس تراغری ندق انبیاء علم و سلاة و سلام بغیر دعی سال سلاة و سلام داغو دا حضور جسمانیوں کا داغوی روحانیو نو د جمهور مسلک دار بلکې دې کی چا تقریبا خلاف هم نه لیکل چي ارواح د امبياله مسلط والسلام له اجادي مثالي ور کړې شوخه مرخات وغیرہ ټولو لیکلې یو له سمجهل کې يصل درم صلي ختمه يصل بنظم صلي ختمه يا غليقلي ارواح وفي امصال الاجساد سواء عيسى عليه السلام ارواح هاي اجساد مثالې جوړ شوخه د قرانې فضل مولهم کوم چې شرده مسلمان او يلم يقل احد ان لمبيا نقلو من القبور الى السماوات یا نقلو من القبور الى بیت المقدس چا داوینا نا دکڑی خوا چه انبیاء علم السلام دا قبرنا پا اچسا دوسرا منتقل شوی دی بیت المقدس تایا بر اسمانو نکی چه کم نبي صلى الله عليه وسلم و ملاقات لقات کړه بل بے ځای و غرر و حلمانی ټولو یو حدیث نقل کړه چې ته همره خدا صلى الله عليه وسلم وي مسرت لي الانبياء فصليت بهم ان بي عالم سلام اج ما تاسو شم متمسل شخه او ما ولا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د آدم علیه السلام سره ملاقات کیږي نو خو خیره تر آدم علیه السلام ګورینو په شالرن چې بغس تر په ګورینو خفه دی جاړي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د جبريلنا تپوش کې چداواله ده ودې د ښي طرف دغه اولاد جنت یاندې نه د دې ګس طرف د چي دې ګوريغه ته ماغه جهنم یان نو ګرل ته خو ار انسانان تمام موجود چکم ادمه صلاتو والسلام لیدل کرا او خلک موجود چکم جهنم یانو لیکن چاہتا پتتا جزال تو مخا نو حاصل دا چرا انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم پا آج ساد و او سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا ملاقات شعر بیت المقدس کیا برا سمان انو کی. او پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پچھے سر دیون سری سر تلے رہا اگر حدیث چی بخاری زی دی کر رے دانس رضی اللہ نو پروائیت چه فاستای قضا هوا هوا فی المجید الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه بیدار شو مجید حرام کیو ورا پاقیمنتی خو اول دارا چاگئی کی شریک بینی هم دللا دے تحضیب و تحضیب پاقیمنتی او گد کلام کردے دے مقتصر دا چاگا منکر تقدیر دے بغرک یا گبا دیر خطا کے دخا له هزار حدیث نستلنه شګه ده 10 زور نشته مېم بخاری هر حدیث ته وسه شي صحیح ورغدي ښا د قران کې نو را حدیث چې بیحقی وغيرها نقل کړه ده په دلایل النبوت کې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله نو اعظم دلیل له په نوم د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کہ پیغمبر خلاص صلی وسلم او دو نام آباد العشاء فی القعب ابو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بے دار کڑے ناغی جوابوں نام شیدی چاہے کیا بو حارون عابدیو ابن کسیروی من فرعون فرعون نزیاد در غجنو نور چه سمرہ احادیث راغلی دی د هغې جوابونه کی شوي دي لکن لنډ دا چې منغله معشیرانی وي چې د پیغمبرې خدا ه وسلم معیارا چې دی دا جسمانی او ځل ش دی او روحان ډیر زل ش دی او کوم کې چې د روحانی تسکره ده که نه هغه غې منې عمل لخ بیا دا هغې سر جوابو زوره کومشته. سبحان الذي ورا الذي يسرا عبد ليله من المجد الحرام نشوره سبحانك را ذي سما قصد من بازي داوي چې دا تعجبنه ذکر کړی وی کنه کله چې دا سي واقع ناشدان غټکی نو سرید جولین لفظی سبحان اللہ و زی سبحان و زی ماشاء اللہ و لیکن ابن جوزی فاضل المسیر کوي چې دا داوره توحید او د یک شي ده الله من کل عیبن الله پاک د ارق سم عیب ناپاک ردا نا اول دعور توحیدی که خدا سبه و سبحانه تو اللہ پاک پاک کیو ہے اللہ پاک دار قسم حیب نا پاک دے دار قسمی صدار نا پاک دے الله اللہ پاک نو سفتا نم پاک نا قدیمانی گوردری قسم دلائل راوڑی یو دلیلی وحی راوڑی نو دلیلی آقلی راوڑی نو دلیلی نقلی راوڑی خواه الذي يسرى بها بسرع دليله وحي ذکر کی دلیلی نقلی انه هو سب العالم بصير سر ذکر کئ یواتین موسل کتاب سران دا دلیلی نقلی نو د آیاتو جوړوم د قشنه وخه ازغه آیاتو جوړوم نخ کاری دا شی ذات ته چبه ایت, آیت بند خپل لایلن په یوه حسد شپکه ورل لایلن نه کېرېل یو حسد شپټه ولا شپنا یو خو قصاصین یا ی شپټيږه د شوا پجننته مار معنی او په بل من او بل معنی نه بس آنن فانن کاروخه په یوه شپکه بوته تک معجزہ وکنه ال مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى تر مسجد الاقصى پورې مسجد حرام سمن د حرم دوازې نه پور تک الذي باركنا حوله اغا مسجد الاقصى چې خيره چولی دې منګه کې الشا پیر ظاهرا او باطنا اللهم پاک سوما بیا له سلام دغل پر علي کې دي دا هرنګ هر قسم الله پاک پاک خیر اشول لظاهرهم د دې را پاره چې او خیو د تامین آیات نه بازي د قدرتونو خلونه ورته چې منو دا بیا نو دا دلیل له په زمانه سبحانه ونه خو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلام مه راځي چې بیا واپس راغره اللهیت ازamong دو قدرتونو نه یو قدرت ته که انه هو هو سمیع البصیر یکنند الله هر څوري البصیر او هر شنې د اسمی البصیر په لافلام سره د بل چا صفت نشي کې نو چې هر ځای او هر په هر شنې او دا دریله پسمنه سبحان منه پاک چپاګ دا دی الله دار قسمه صدا د هو نقل ته ور و او اتينا موږ سره کتاب او ور کړه موسی ته کتاب وجعلنا هدا ل بني اسرائيل غرزورې موږ دې خدا په رد بني اسرائيل او د مساله پاکيزي करावा الله تتخذ من دني وكيل من یو سهار زمانہ زمرر او د سبحان عمان د قرا الله تتخذ من دني وكيل زوریت من حملنا ما نوحن انہو کان عبدن شکران دلدستر غیب توحید تو په دو طریقو ورستاسو پلار نو علیہ صلات و سلام استاسو پلاران تا نو علیہ و سلام سرا پاکشتائی کیو ما خلاص کردی ما والا نجات ورکڑے دی استاسو مشران څاږه د مشرانو پلار نو عليه السلام بلکې څاږه سم طلع دې کنه نو عليه السلام غوره څومره کله کو دا الله په توحید باندې الله توحیدی سره کې بیان کړي تاسو همدغه شنه بیان کوون کی شیخا ای الوادر هغه چا حمل ما مانو هینو چې څوار کړي هموند نو عليه السلام سلام بس تاسو خدای هغه الواد دی نو له سلام سره دا هغه الواد او درې ځامنو بس نو څور تهي شاي په شانت د نوح عليه السلام کان بثن شکر يا يا ذريته من حمل لما نوح اشکرو تاسود الله شکرو واسید الله توحید عمانه انه كان عبدا شكورا يقنا ون ولسلام بند شکر گزار اصل کی مقصود بن نرید ال 1000 کڑے وا اشکر وقصنا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسد ما في الارض مرته ولا تعلون علوم الكبيرا وذيجنا حال بني اسرائيل ذکر کئ بتورات کې بتوره پېښنغوي الله پاک دا ذکر کړی دا اکثر په حادثه کې پېښنغوي نه دي قانون دا ویل شو چې دا باندې اسرایلبا پمپن کې د زله فساد کوي دا و صفاره دا و صفاره اواز په پمل کې ودزله فساد کوي دنیا کې دور ازل و بی پاک ظالمان بادشان مسلط کئی بس آغا شان اوشوار د علی صلی اللہ علیہ وسلم نرستو ہر بنی اسرائیلو شرک شورو کڑے دے غرد شرک و ملکی صدی فساد غرد فساد و ملکی صدی شرک و دو شرک شروکو نور ظلم زیادتے شروکو الله پاک بے بخت نصر بادشاہ مسالت کڑے بیت المقدس نای شڑلی دی بچی والا غلامان کړي دی بیزتیانی والا کڑی دی والا روان کړي دی لیکن داگے نرسو اللہ پاک بیا دولا ترقیانی والا کڑی وقت دل، تنے کے دل دعی و وخت وروخذ يا تعدل و تو نه سی وا کېدل د عيسا عليه صلوات والسلام په وخت کې د عيسا عليه صلوات والسلام نه رستو عيسال نو د عيسال عليه صلوات والسلام د الله سره شریک ابن الله ورته وي دای فسادات په دنیا کې شروع کړو الله پاک په یو مسلط مو صلت کو قسطنطين الملك نوبو ساو کو سره کو کله کښي سرنګيو سره مخاني بادشاه یا بوختنه سربازي جالوت څنګه چې سره جالوت خړی و تا کښي نو سره قسطنطينو مالکو کاخه د بیا ورته الله پاک پرمخوره پیشونګوي د ذکر شو دا غیناروسوبه الله پاک اخیری پیغمبر را که کغه اغه اومنه یو ډیر خدا کنا بیا با سکیږي ذریعہ لکی رسوا کیږي وخا نو ونه قره زو دو امر راځم په دور کې هغه شړل بیا وخا وقزینا ایل بنی اسرائیل خبر ور کړو منګا بنی اسرائیل تا په کتاب د تورات کې لتو سید الن فی لاروزه خا مخروانې به کوي تا سوپمل کې مرته ن د و که تهله تال نالوول ک كبيرره لوی به کوي تاسووي ډیره اوله تعون نه کې سره د خکوو خوله به پال کوئ ولوون کویر کې سره خوکو پلی بال به تاسه کوی پمال کوی نوفازه جالوله پس کله نبا اسالیکم عباد الله لنا راپور تکرمه په تاسو باندې غان زمان هغه څنګه ولي با سن شدیدن خاوند دا جنگل سختو مفاجانسو خلالت دیاره پس دنه شوه وي په میند کورونو ددوې کې هر یو کور کور تا نن بس بچی ولا پدې دیوالونو را پر خپل خو دابې زتیني وقان وعدا مفعولا او وعدا د کولو یا مفعولن پرکړې شو سمرددنا نکمل کړرتا علیہم بیا الله پا کوي واپس ور کړم څنګه غلاوا سمرددنا بیا واپس کړ الله پا کوي منګاستا پارا الکررتا غلاوه یو زل غلاوه ظلالي ارا کر یا تا یو ګرځولې منګ تاسو القرطه عليهم بیا تاسو ل غلاوه بره اکرمغا زرا ور کړی تاسو په ويمنه په دش وانا بادشاہ الله پاک را ویس نو یوشا علی صلوات والسلام په زمانہ کې نبي واپس درکل منګا کوله وا تاسو ته تا عليهم پته منی پته دشمنانو منی ام وا امدتنكم بيو مال و بنينا او سياتي كمنګ تاسو مالونه اولاد وجعلناكم اكثر نفر او ګرزل منګ تاسو ډيري نفري والا ډيري دلي والا نبي وګره داوود علیه السلام په زمانہ کې سليمان سم سلیم زمانہ کې سمره تاسو ته راکې دی خدا او ورته ویلي شو ان احسنتم واحسنتم ولا انفسكم کتا سو په توحید منته کلاکیه یانه کخو کډو نو خوکډو نو خپل ځانونو تاسو خپل فائدې د پکې نو انا سنتو ما سنتو لانفسكم کتاشو په توحید منته نو फायदा استاد شدا و انا فاتو فلا کتاشو بدی کوي پسوبه الله زی بدایي بدی نفس نونه واره فلحاین فلی انفسکم نو فایزا ان شاء الله الاخرام پس کرا چرال اواده ورسته نبی آغا عبارت بگی کیا دے خواب باسنا علیکم عبادل لنا اولی باسن شدید او بندگان الله را پاسول جو حکم و لیدخلو المسجد کما دخلو اول مرہ دا د عاقبت عقیبت دے چې دا چی بدمو رکڑ دوئی مخون استاسو آغا مشران اشراف خلق د لہوا جے ولی ادخل المجد او چه دن نشوی دوی مجد تا بیت المقدس تا کما دخلو اول مر لکه سرنگی چه دن نشو دی بیت المقدس تا اول مر اول ظل سرنگی چه آقوی دن نشو اغشانی دوی دن نشو تخریب کار یعنی قسم نا قسمو کڑخا ولی اتبیرو ما علو تدبیرا قیبت دا چې حالاق کو دو هغ چې غاب کېتل په دو تبی په پوره حاله کولو حالی حالله وچ غاب به شو دوی تبییر په پوره حاله کولو س ت کړه اساره ب کوم یر ح کوم دی کې شره د نس دې دل خراب څنګه سره رحمو کې پتاسمانه اخرې پیغمبر راولېږي په ارسال د اخر الزمان پیغمبر نو و اين عدتم عدنا تو واپس ته تاسو فساد تا نو الله يودنا واپس پر شوم پاز باندې وجعلنا جهنم للکافرين حسيرا مخرك دې موږ جهنم کافرانو ته پاره حسيران بن احسیرا من اینجیل خانه اخیر کارستاز و زیبیسی دی جہنم اندر اِنَّا هَا ذَلْ قُرْعَانَ يَحْدِي لِلَّتِي اَقْوَام دوزی و دلیل وحی زکر کی پا آغا سبحان منه چه گرد دا مسئلہ دی قرآن کریم بیان کرده دا دا مسله د سبحان د دی کتاب مسله دا چل پاکو غنه د هر قسم آیا بنا د هر قسم یې صدرن یک نن دا قران بیان کئ للتی دا غ مسئله للتی الخصلت التی داغه خصلت هي اقوا مو چ غنې غو کله ک مسئله دا هغه مسئله د سبحان دک و يبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات او ګورو د قران کریم دو حکمتونه خود لري زیر اور کوله ير اور کوله زیر اور کوي دا قران مؤمنانو هغه څانونت چې امرونه کوي د سنت مطابق او زیر د سور کې ان لهم اجرن کبیره يقنند پرده اجر ډیر لوی او ير اور کوي دلته یو بشن المومنین ندل تباوئے ایر ور کئی چا را اغا کسنو تلا یومینو نبیل آخرا و اناللزین اللہ یومینو نبیل آخرا یکنا کسان چیمان اللہ لی پاخرت منی تیار کرده منگدوئی دو پر عذاب درناک ناگو دو پر سیدی ایر ور کئی ایر ور سیشد آتتنا لهم عذابا وَاَيَدْوَ الْإِنْسَانُ بِشَرْدِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ او زورن ور کئی پاکار خدا دا چه انسان دی دلائلو تاو گوری او دا اللہ پاک توحیدو مانی جگڑی مگڑی بیا نکئی گا دیکن کل چی تا دا مسال بیا نئی دی دمرا غصی دمرا غصی چه دی انسان تا بدو آگانی شو اوې که چاته په حق ایجو بس الله دی ما سره داسې داسیو کی الله یو غواړې انسان به شره ځان لربې دعا اوهو بالخير کا دعاهو بالخير په شان ته د غوختره د بل خیره فائدې لره څنګه چې ځان له سوالونه د خیر کینو دغه شان دی ځان لا تلنا کله عذاب شرم وو غړي تکلیف وو غړي الله یو زکه وکړ ان الانسان وان جول انسان تل ورګندې هرڅه کې تا دې کې سوچ نه کوي وجعلنا الليل والنهار ياتيانيه فمحونا ايات لليل داوس فا دومن ته د دلیل یخري ذکر کوي قییده شو بهبحانه وورې ل رایخه ځکه وجه نهله له نه رالهوي ګرتهولله منه اوور یې دو دونه دوه نقیده قدرت داله ریخه په محونه ی ل یاره کړی د منګه نخه د شوي وجه نهتن او گرزوال لمنگا ناخد موف سرطن لدنکی رنع د اضافتی بیانی د دی پتی دوارو کی اللہی گرزوال لمنگا شپا گرزوال لمنگا شپا اوراز آیتاینی دو دلیلونا سا آیت اللیل آیتا ہی اللیل اگر نخصر دا گشپا دا اگر نخصر دا قرواز دا شپار روز دوار د دلیلونه دی دا شپار روز دوار د رویندار الله په قدرت منخ یادل تا دا, دا ف مخونه په مان د کمال سر او کایه آیت اللیل نسو مخه واخله او آیت النهار نو واخله نور نو بیا ماندا سیو کوي چې ان الللیل وان نهار یا پېني پدکړې دې مونږه د شریو دروازې لپاره دوا علاماتونه جدا جدا آیتې دې دوا علاماتونه جدا جدا مونږ د شېو دروازې لپاره ګرځوري څنګه په مخاونه آیت الله یې لے پس کما کړي دا مونږه نه کدشي د څو مې رڼا کومه وجهال نه یا تن نهارې موصره او ګرځ غلهمنګه نخه د روزې مو سره تن مو سره تلل لیدون کې مور سرهې ګځ چاغسه شي د نوور دی ل تا به تاسو فضل د خلولې طال عاد د سین نه والله چ او پی جنای تا سوشمیر د کالونو ول حساب او د حساب پدی روز شپیس په کومه سره و د شپيروس رسکی کالونه پی جن دکی افته جوړه کی میاش په میاش ته من میا کال جوړل دی او پدی روز شپیس رات اوسو پی جنای ول حساب حساب ولطال معدد السنين والحساب فدي ساعة الليل والنهار سراء شبيره صلطاته حسابه بيان فحساب دخل لما وغيره وكل شيء فصلنا تفسيلا اللو يحريو شيء واضح کرده منها تفسيلا تفسيل تفصيل وار وخوزا حد سراء وکله انسان ضمنونه په هو یون کوې اوس دخ ا ورکي چګه مکې دی ان عام تکره ووشه اوېاخرت چرتهیر نه کو نو وکله انسان ان ن زمه او د هر انسان سره لوي لا زم کړي د من دا برخداغه په اونقي بسټ دغه کې طوير دغه قسمت شو كون تقرير قسمت دغه انسان په دې سټ کېن خطه دی طوير ورته څه کوي چې تپس تپسي روان دي کنه انسان چې سکه کوي کوخه کوي بد کې خو بس دسرن خطي ناتن جده کیږي نه الله <اللعبی> اي آل علم نامو طائر هو طائر نامي ميم بوخاري وي برخه داغه عمل داغه برخه داغه د سسس داغه بسټ کلا دا. بس 10 خلک یو کبد کی بس د سرې و نخرج لو يوم القيامه کتابا يلقى ومنشور روبو وسوم د د دا پارا پرز د قیامت کتابن عمل نامه يلقاه منشور جو اوو بو می دیه غي در الرحمن شورهن پرانسته حسبت سامره پر اتیخ اور سبب ایشی اقرا کتابک ان لا عمل لا مخفلا ان کفا بنفسك اليوم عليك حساب پر دستنند رزي پتا بند حساب كون کے خپل خپل صاحب کتاب وګخ ارب منشی پس زما مان اختدا فا انما يختدی لنسی چاچه حدایت امون دا فا انما يختدی لنسی پس یقنا دا حدایت فیدائد دا دا ومن ظل سوکی بیلار شعون فا انما يظل علیها پس یقنا دا گمراہ که دل دا بیلارا که دل دا دا پا دمان تیوبال لی نوکہ اسڑے در چیرا اختازی معارضی مخا مرد در تیم چې خیر خیرت زموارهم نو الله ویلا تزرو وازرهه نذره اخرى بار به نه کیو بر کاون کې پیټه او شت کې پیټه د بلچا او شت نه کی یو بوجو تاون کې بوج د بلچا د یو بل بوجو چو تول بیا نشتی اگر حدیث دیکن اِنَّ الْمَيِّتَا لَيُعَزَّهُ بِبُقَائِ اَحْلِ عَلَيِ دللہ ابن عمر دا ذکر کڑے و حد عشر رضی اللہ نوئینا دا وی ولا تذرو بازرت و نوئی در یو سڑی دی مڑی و بلدی جاڑی نو سزا دیغت ملئی دا یو خاص د یو يهودي په مرګ یا يهودي وا چورته پاکه صاحب شوره دلته دوی جڑا کیخه بیا الله یو ما كنا معذبين حتى انبعث رسولا نیو مونږه اصحاب ورکونکي چاله روانه دنیا ترذې پوری شولي وګمنګر رسل الله تعالی زما زابیت دا ما کې صورت الله نام کې صورت او صورت او حود کے حود یوصل ولا سمایات او دا انعام یوصل یو در شمایات مقی تاسویلی رسو صورت القصص یو کمشوی تم کی رازی شد گرہ عذاب دنیاوی اللہ پاک یو زابطہ ای خیرہ جو سڑے دے اگتا علم نشتی نا احکاماتو شرعہ و علم وردہ نشتی نا اللہ پاک باغمنتی عذاب دنیاوی نرہ لیگی څوبره چې رسول نيلي غلي رسول دازورني نه چې یو رسول د الله پاک رسول شرعي رسول جوړتوي ننق علماي صلاحي د الله تر اف نه دګدي کنه یو عالم یو زتلا یو دیندار سړید دا واټي ورک او خلق او نه دغه مستحق د عذاب بیا ګرځي خان بزوده اخرت سره ملګول لکهن صحیح نه دا وایسا اردنا ان نحلک قریاتن امرنا مترفیا نو الله چې د دنیا عذاب ور کوي نه غي د فارو مسلار جوړي ته طریقه خو یې کنه الله وکله چیرادو کومنګ ان نهله کا دا چې هلاکو مونږ یو کله کله چیرادو کومنګ د وجر تل تکلیفه یقین پکی کده کله چیرادو کومنګ د وجر تکلیفه درینا د یو کلی د هلاکت د تکلیف د وجنه الله یې زیرادو کوم نو امرنا مو تر امرنا بتواع حکم کومه منګا پتو اعت سره جتا سودال لا پاک دا حکمونه نبي لړ يا صالح لړ داله ديلي بیان ک امرنا بتواع نو حکم کومه منګا پتو اعت پخیر او طاعت سره چا ته مطفی هم ملدارانو د کریتا مشرعانو مشرانو د کري ته ناغوڅو کې نه فرمانی و کې ففهق یا پهغ نه فرمانی کې په دغه کي ک نو په حق کاله کولو نو پوه شي پهغه کړي من ې فیصله د ذا پهدم مرنا تدمره پهله کوم د تدممیرن په طریقی سره یو مان د داد امرنا من کسرنا یو مان خدا امرنا به تو دیم امرنا بمانه د کسرنا زرم رازي داغه حديث کې رازي خیر المال مهرهت ماموره ماموره سمانه کسي رات نو علوي امرنا موترفيا کسرنا موترفيا کو کوم مالداران دکري ناغوسو کې نا فرمانی شروع کی مالدارانو کې نا شروع کی دا الله علیه ظلم ظلمونه شروع کی ذاتي شروع کی خپل هغه قوتونه غلط استعمال شروع کی دا الله خلاف قول پشرک قول سره اوم شروع کی الله پاک په ومنته عذاب یې را لېږي او امر نا یو قرات دی مې مجاهد وې عمرنا مسمن مسلد کو منګه مالدارانه کوي اکثر مسلط کړي غنده قوانين وړا راگان د ټولي مسلد کړي دی نبي هغه سکه ففسقو فيها نافرماني نه کوي نه الله حکم نه ماته ظلم زياته کوي د پردي حقوق حقوق سره کوي وخم هلكنا منل خورن تخفیف دنیا دیو و نذیر پیش کړی اسو مر هلا دی منغا د پیړو نا من نوحن بعد نو هند رسل الله علیه السلام ورد نو علیه السلام قوم هلا کړو من بعد نو دی ز کوی چې مخه تذکره د نو علیه السلام شه ده زوریت ذریه تمن حمل نہ مانو هند سر نو زکه من بعد نو هنه وی وکف او ربک بزنوب عبادی خبیرا بصیر او کافد رستا پهونه اوو د بند ګو خللوې خبردار بسره خبر دا بسره لدن کې من سوخويره ورکي من نه یلهعاجلهغڅوک چې غواړي پ خپل عمل سره دجله د دارولهعاجله چې واړي نه پ خپله مل سره د دنیا غړي. و الله وی اجلنا له له فيا ضرب کو من د ذرا فیها دنیا کی لیکن ما نہ جاؤ سمر شو غواڑو منګه لمن نريد د شاده پار شو غواڑو اعظم په مشیت یو سړی دنیا د پار عمل کئ سمر ور کو من چال ور کو ما د اعظم دا لیکن ثم جلنا له جهنم بیا مقرر کڑی دے مانگ دادا دا پارا اصلاح یسلاحا دن نبشیدی جہنم تا مزموم ممد حورا بد شوے ملومن رتلے شوے ملائک بی بدوئی انسانان به بدوئی مزمومن ملائک بی رتی خواب بد بی وئی اور رتی بی ومن ارادلہ خیرتا وصالا سایہا وزیو قسم بشارت تے، اگل چاچ ایراتا اکڑا داخرہ تے، عمل من ایراتا داخرہ تے کڑے دا. لیکن وَسَعَا لَحَا سَعَا يَحَا مِحْنَتْ كَئِ دَا غِي دَا پَارًا، کوشش کئی دَا غِي دَا پَارًا سَعَا لَائِق وسعى لها صايا مناسب کوشش ده چېږي ایمان وی او اتباع سنت وی پکی او پسې زه که وو مومنون وي وسعى لها صايا کوشش کړي داغه ده پران سایا کوشش پري یعنی مناسب کوشش عمل کي په اتباع سنت کي و هو مومنو نه دي مومن وی مواحد وی فاولائی کا کانا سایهم مشکورا فزدغا کسانو محنت چکم دے مشکوراً منظور شوئے دے اللہوی کلن نمید دو حاولائی وحاولائی کلن دا حریو اللہوی زمدد کو ما دا دنیا پرستی وحاولائی کتا دن پرستی دو دنیا اللوی هر هر سر، یو سره مدد کومخه مخا. دوالی من عطا اے ربکا دووجه دو بخشش در افستانا دنیای بخشش در افستانا دنیای بخشش در افستانا عام دے خوا. وما کناتا ربکا محضوراً او ندی بخشش در افستانا محضوراً بن پای چامنے اونو در کئی ففزلنا باز خما لاباز اگران په نظر د عبرت وګورئ سره گی الله یو غراواله ورکو مونږه یو غراواله ورکړې ده مونږه بازي ده په نا پاپا ځم نه پرې په مال کې په سهاتونو کې په افراد قوتونو کې دنیا کې وګره مختلف درجه والا خلق ما پیدا کړې ده سمې پچا ما نه پسوور کړې ده نو سمې پچا ما نه پسوور کړې ده لیکن ولل اخرتو اکبرو درجاته او خامق آخرت چه د دیرلوی در عجوال ده انسان ده قسم ترغیب ورکی د دنیا در عجیب اشتحه لیکن دا آخرت در عجیب دیری زیادی نتو خود دنیا دا در عجو دا پارا محناتو نا کئی منڈ تردیوائی راشوائی دا آخرت در عجیب خبری کا ولل آخرت اکبر در جاتن او د آخرت دا پارا دیلوی در والل آخره تو اکبرو در جااتې خام آخره ډیر ووي د جوواه دی اکبرو تفزییره او ډیر و دی په غوروالي سره لا تجالمال الله ایان آخره فق د مض مخصولهګورت دا شيزونه چې میلاږ که نه دااخت چې میلا د سې نهمللا ورې اول ش په دا دی ځد الله سره بشوک شریک نه جوړه شرک ود الله سره نه کوي دمو اول کې لفظ سبحانه ذکر کا کوم نو حاصل تاسو ته ویشه دا سبحانه حاصل سره هوت دا سبحانه مطلب څه ده الله الا الا تجعل ما الا اله الاخر دا سبحانه مطلب دا ده چې مگر زوې دا الله سره حق دار دا بندګایبل نفعتقوا ذا پس کې بنه مضمونم مخزولا ملامت شوه مخزولا شرمنده شوه شرمنده وګرزه ښا ګور دل زيروس دل تجعل نواقلا بنزيش اوامرا او نواهي ذکری کی آغه امور چې پاګه منته د مبلغ اصلاح کی کلا کلا فعال <تصالح> حسن بیان اید د دفع دعذاب قرآن کریم کی کلا کلا بیان اید پار تثبت لکا ما ایداؤ بقره کی بینشی کلا امور بین ای امور مصلحہ لدفع دعذاب قرآن کریم مقتصر دریش زور زکر کرلی لدفع دعذاب احسان کوئی شرک مکوئی زولا مکوئی نو دل ته مسلحہ بینی گی پیندیش بازی او امیر دی او بازی نواحی دي دا سره پر لیتا فیل عذاب خوا نو شورو کری دا پسمنی پا نواحی و منتے لا تجل زکتا دیتا تخلیہ وی تخلیہ مقدمہ دا پا تحلیمان و قصا ربکا اللہ تابدو اللہ ایاہو و احسانا فیصلہ کرلہ د سا دسیح فیصلہ کرلہ دا دی خبری اللہ تعبودو بندگی مکوئے دا اچھا مکوئے اللہ ایاہو مگر دیو اللہ پاک ہو کئے خوا خاد دیو اللہ ہو کئے وبل والیدین احسانہ گردل تول سر ذکر دو والیدینو ہی کرلے خالی مورب مورب لار سره بیا ستان کاویل لیکن کله چې د مورب لار خبره ده الله سره علا بیا پلارو لارم پرهداه نوبیلوال دې نه سنا سنابیلوال دې نه سنا خېګړو کې د مورب لار سره خېګړه د مورب لار سره خېګړه صدا قولنو کا اعمالنو مو نو مالنو مو کا, کا، خدمتونو کا نو مال خرچکا دغ داقو د اول اصلاح وکه اوصلله ایمه ی و ایمان د کل کې بر ویو جعل تاژال و غضا رب بل وبلوالی د نه سانه درې دا که اورسېږي د کا ستا پهژون کبره بړه والې ته اه همما یو د او کېله همما یا دا نفلان تقل لهم آفن او را دا کوئی دماغ کا مزوری دی داسی و کاربانا چا چاوئی د پارا سواف دا خفکانو گردی نفلان تقل لهم آفن نبوئی دوئی تا اف قردری اف باور تو من قدر نوئی زکا او بی بچے میں چاہتا تکلیف کې دیخ دومره به بای منخبہ کائی یا اف مانا کلمه ته زجر او فاصل کې دا کلمه د نفرت ته خه کله چې یو سړی یوشینا او ګورېو په ځړې اونه لګي نو اوف کويخه اوف اوف کوي لاس سګند شیشوین نو د کرنګي دغه مورا پلار دیستا دا وذ بوډا ګاندي کشر ته دوی منه سګان یا ظاهري غریباران وړاغان شي ديګل کده دوی دسترګوبوبوي یاد مخنه سګندګي ارپایي سنه سګندګي ته ویني چرته اوه نه کې نفرت او نه کې زه کده دا سټارډير خدمتونه کړې دي نفلاتقول له موفن حاللهته نه هر همما دو برټی نه وقللومه کول کریمه دوته و نه دمنا کاه جی قوربان سره ورته خبره کوه داسېنه چې چغپې وای اوازې پ یا ورته انکار کوي دیو خبرې او خبره وکړهجی قوربان وختفیلهمه جناول د من رحما اصل کې منږړله قرآ و نه وغفظ لهما جناح ظل من الرحمة كتا كدويتا وزرد نرمي دا وجد رحمة دا وجد محبتنا دا وجد طابدارين دا وجد محربانين یا دا شفقت خول من الرحمه د شفقت دا وجنا دا کین دا دا عدب و جنا دا کنه د سره نهایته د ادب او د تزلل ندا چې دوی سره نهایته موظاهره د محبت کوي نهایته میرا محبت ور سره کوي نهایته خدمت کوي وقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا هم كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا دل ددان چې خپل ته کوچه ښه وې زګه مور خپل خپل خپل زګه کېږي غي تل طاقت کېږي چراغلی واقفظ جناحا جنہ حل نبي ال تا معنا بسنګي واقفظ جناحا کل للمؤمنين پیغمبر تعالی وې کته کوزر خپل مؤمنانو د کنه نهایت شفقت نه وقل ربر هم هممان کمه رې صغیره ووا اره به زما په دوی ررحمو کې لکه چې پاله نه کې دا زما په وخته وړو کووالی کې ور د دوی خدمت چې تکی که نه د حقه دا کولی نو ور سره ور سره دواګانېلو وواړهه عرب کو مالومافی نهفوو کوو ممرافستاو خ په د پاه چې ستاسو په ضرونه کې تا دا مورا پلار خدمت پا سوا جا کئے دنیای لالش دو جنہ کئے محبت دو جنہ کئے دا مورا پلار دا محبت دو جنہ کئے بازی علوات زا نیز دیکھئی گا نا مال د حصول د بارا د میرا دا یا مطلب دا دے چما قدرتا قولی آتا با خود داغا دے نور دن نستا پڑا کی جسدی اللہ پی خبر اِنُ تَكُونُ صَائِنًا لِحَيْنًا فَإِنَّوْ كَنْ لِلْأَوَابِينَ غَفُورًا کچر تتاسو فو زرنو کی اخلاص من یہیں اس تاسو زرنو اخلاص بھی او د زرنو دا خدمتونه نکوئے فَإِنَّوْ كَنَ لِلْأَوَابِينَ غَفُورًا امان بس یقین ان دی اللہ پاک توبه ان کو تغفورا بخنکا ان کے اوابین او چې اللہ تاڑیر را زیدن کئی ماسیت نه ځان سایتی اوابین او اواب حدیثو گراغ تسکرہ دار آگر دا چه دا فرائضو نا سرا سرا سر ساخت منزا غم کئی نا دا ما خام درستو دا سنتون هم کئی خوا دا دیم پا بندی ته دیتا اواب او ویلے کی وآتی ذا القربا حق او نور حقوق تاسو سره د رشتہداري یا د نور انسانانو حقوق دی هغه ورکوا ورکول یې رشتہدار ته حق دغه تاسو درې رشتہداري حقوق دی دا نه صرف خپل رشتہدار نه تاسو دغه حقوق متعلق دي او وګوره چې زده سکمه ده سکمزوري دا, دا غو لا پوره کها اول مسکين او من مسكين له ورکته حق وابن سبیلو مسافرلان ورد حقوق دیده مس مسکین حق دیده در سرا مسافر راق دیده در سره رشدار راق دیده در سرا وَلَا تُو بَذِّل تَفْزِير آؤ وَلَا تُو بَذِّل زیاده مَا قَوَا تَفْزِير زیاده یعنی سا بے زائے مال مخرج کوا بے فیدی مال مخرج کوا اے ولا تبذر تفذيرا بزه مال مخرج کوا هیڅ قسم چه دکنه ګوره تفذير معنا کړه تاسو د عبد الله بن مسعود نو شرح تفذير مبارک هغه انفاق و مال ان فی غیر حقی مظهر د ذکر کړه غیر مصرف کې مال خرج کول دریا کارای د پاره مال خرج کول ذنوم د پاره خل د دبي دپاره دب په خلاف د سنت کې په معصیت کې مال خرچ کول دا ټولېې داخلديفه داخل توب زی د ت زیره ان مب زیره نه قانو خوانه شااط ی قن بې زیې لګونو د شیطانو دي وردا الله پلارې کوي ورډ غرم تمال خرج کې دا تفسیری کې نه راځي لکه یو روپۍ چې د الله په مخالفت دا رسول په مخالفت د دنیا ذریعہ کارای د لپاره دا ټول تفسیری دی وکانه شیطان لربې کفوران دې شیطان د خپل رب نډیر نه شکر زګ شیطان خو خلق باطل تره بلي ادیو سر تعاون کئی گرنا شیطان دله جوڑا کڑا کنا دیر شیطان رو رو گردید دا سی محفلونو سرودونو که مالو خرج کئی فا ماسیت تیمالو را خرج کئی فا و ایما توری زننان هم افتغا رحمتی مر ربک اسیو عدب خیم کتاسو و ایما توری زننان هم کم خروای تاسو دادو اینا پایما توريزن نامم تمه خړا د توینه د دې رشتہ دارانو نامې سکي نامم څنګه مخړای یره در سره نا اوزان ته نور تر استه کای کنه چیرته داوس ډیر اغه نه دل بسکو خورکه دې सदा ابتغاء رحمته من ربک دا فر طلب کلو د رحمت در اوسه تر جو حاج ته امید نه ره رडकي دادسي الله لرا سرا کړ نو سره بزاده ډیر امداد کوما نو فقل لهم قولا ميسورا اړه تی نه پټيګما پسوه دويته وینا نرمه اړه دوي نه هراز مکه وا مختره ماړه وا کلچ استاذ وکي دادسي د ویل ز سب ور نو فقل لهم قولا ميسورا چ الله دې مغتا سو باندې رحم وکي ان شاء الله زمو ته سره تعاون امداد او کمکه ولا تجل يدك مغلوله الى عنقك ولا توسد كل الوسب اوذبل يو نهي ذکر کوي مگر ذيلا الصل مغلولتن تڑشے تړلې شي غاړې سرا فلا تبسدا كل البس مپرنا ز پورا پرانه استلو پس کې باندې ملو من محصورا ملامتا شوي محصورا استمانه ستړې شي الله وي ولا تجردك اگر چې چانه چ سوک سپي سي غوړي ګنده ستلا ستګ کړئ کناید سشی نه داد شومته نه شومته مکه بو خل مکه ولا تجردک مغلول الاله ون چه سړ سړی تردل یو چی په د لاس نه دی او اکثر داتو کونکو چانه سو کو غوړین اکثر د سر کوي د سر کوي لیکن ولا تبسدا کل البس م پرانا ز پ پورا پرانه سلو م کولا واخ زګه ټول مال تور کې نبي ابو دقه شري الناس معلومن محصوراف لكن سوال دار ازين چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو کور کیسه شیناو پر اخیاو بکر خوار سور کړو مدلته معنا دا او کلا تبسطا كل البس بالاسراف والتبذير پر اسراف او تبذير سره बटول مال نه ختمه ښا کتا تبذير او کا بيزيد مال خرچه کا اسراف دیو کا نو اللہ وَلَا تَبْ صُدَا قُلْ لَلْبَسِ فَيْسْرَا وَالتَوْزِيرُ کی بَدَا كَارْنَا كَيَ نَفَتَقُدَ مَلُوم مَحْصُورًا لیکن چونکہ نَا پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یادا ابو بکر یادا نور صحابو شانی سوکی کنا نو آقا ٹول مال ورکول شيخه لیکن چې عام زمن شانی مومنانی و خپل مال دق شانی ورکی ٹول نبیابا فاتقو ده ملو محصوره ایفا زکاغه شنه عاقدر اغه شنه جذبه ایمانی کوم زیاده خه ان ربک یبسط رزق لمین یشاء وسترغیب ورکی انفاق تا چې ګوره خر سره مال چې کوم ده په انفاق سره مال ختمی گنا یخه رستا فرحه کوي روزی چا ده پارچو وړي او يقدر تنگی رزق فراخی تنگی ده ده الله تعالی یاکنا اللہ دے فخپل بندگان منی خبیرن خبردار بصیر لذن کے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق و ذکر کئی مظالم فی زمان الجاہلیہ زمانه نجاہلیت کې چوکم مظالم دغه تذکرہ کوي خه موج نه اولاد فل دوجدی یریدا لوګینا مخه منګدې فرق کړه دغه مالدار کسانو ته وای مالدارانو به مخفل زامن وځل کړه چیره روستو بیا دو بسی شیخ خوری دو او وجل دا اولاد یا خو ظاہرن وجل لی لکا وجل یا دا سیاست باب استعمال چی چی بچی سوک نروڑی بیا یا وجل روحانی معنوی وجل لی چی اولاد من دینی تعالیمونکی اللہو ایمانگ دولارو زیور کوا تا سلام راکوو یقناً وجل دو دیکانا خطاً کبیرہ دا خوڑی رغٹ گنارے وَلَا تَقْرَبُ زِنَا اِن نُوکَ نَفَائِشَا منی دیکی گئی زناوتا یعنی اصباب دو استعمال نکر دا نه دا آنیل اصباب الزنا زناوتا منی دیکی سمانا اصباب دو زناوتا منی دیکی گئی زکا دا زنا چی دی نوکا نفاہشتا یقناً دے دا زناوتا کار دا بہائی وساس بلاو ډیر بد عادت ته زکه انسان په دې عادت باندې مخ तलाशو نو بس بیا دا عادت ګرځیدلې ښه اگر دتي د ساده بد عادت ته دې داسره معاشره بربادي معاشره بربادي د علاقهم دیو کوروم دیو ملکوم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق موج نه اغنفس حرم الله چې حرام کړې دي الله قتل دا الا بالحق مگر په حق شرعي سره قصاص کرا غيا مورث شو ومن قتل مظلومن هغه څوک چې وویل شو په ظلم سره فقدر جعلنا لول سلطانن پس ور کړې دي موږ وارث تا غتا سلطان الاختيار سلطان دینه مرادیا خو دینه مراد قدرت د قصاص ته فهم داد د دا با شاسره یاد دینه حجت الشرعی مراد ده لپاره د قصاص نفلا یوسف القتل زیاته دینے کې د دی په وجلو کې انه کان منسره چې دې دی یو په دوه وجنی یقینا د امداد شویلید الله له طرفنا ولا تقربوا مال اليتیم دا بل نه منه د کېږي مال د یتیم تا الا بالتی احسن مگر په داسې طریقه چې خيستوي حتا یبلغ دلتا عبارت مخې منګوی راوباسه وحفظو حفاظته کوي کوي تر دې چې ولسی مضبوطی ده عمر تاع او پورا کوي خپل لوزونه لوز سره چا سره چیکړه خپل د لوز پروالیو کوي د الله لوز فرکای دا بندگانو لوزونه پورا کوي ځکه ان الله حدا کنا مسئولا یقنا لوز په بارکه تپوس کړي شوی دی ندی تپوس کړي بل و اوفل ک الى اذا قلتم اس اصلاح المعاملات ورا کای پیمانا کله چې تول کوای وزنو بالقصاص المستقیم تول کوای وړانډه یې کې مانته پتل برابر معنی ذالک خیر و احسن تاویلہ دا غورقارده عین د الله دا غورقارده نو عین د ناس هم دا غورقارده بل واحسن تاویلن نو خستان جامواله خلک په درپسې بیا رواني کړه ګرات فدیم زیاتی ښه ولا تخف ما ليس لك به علم ولا تخف پمانه دسه اسی وي لیکي بدنا مي تيله کي ولا تخف مبا دناما بوھتان ما لګوي بوھتان مو جوړوي ما دا هاګه س لاي سالك بيهل من جنوية تادرى پاقه من سعلم والا تابداري ما قوي دا آغس لاي سالك بيهل من جنوية تادرى پاقه من سعلم غرب شامن بختانو نتاري بدنامو جسر جس گواهان دا سرنائي یو شهد ليدل نائي او تا بدنامه تڑیو انسان بدنامه ای دا غرنگی والا تا خو مانا او مانا دا را مرازی او مزه پا غسیس واسی چه نوی تا در پا غیمنه ایز دلیل تابیداری مکو دا, دا آغا خبری د آغا کار دا آغا, آغا چالای سال کبیل پشریت کیو دلیل پیاو خبر منه دلیل در سره ني نه قراني دليل نه در سره څه سر حديث موجود دي شرعي دلیل در سره نشته او تبصروانو الله ان السمع والبصر والفواد يا شاده ترشاب مبارک خبرو پړا کنه اوسته وبسه وبس يو ټيك تا نه نه ان السمع والبصر والفواد يقنا وګونه وسترګي او ځونه کله لای ککنه انهم مسولان د دې ټولو مبارک ده هر چا نه تفوس کېږي د دې ټولو د هر چا نه د देवा برکه په تفوس کېږي یو خبره د پخوګ نه دا وری دی او ته ما وری دی بصر ګونند نه لري دی او ته ما لري دی یو خبره من ته پوونه ایتوځه یا دا وګد غلط استعمال کړي ستره دې غلط استعمال کړې زر دې غلط د ټولو مبارکوب الله تطوش کړي ولنا تمشي فدرازی مرا ها مگر ز پمل کې مرا هن مگر ز پزما کې مرا هن مستای پماسته سره مگر ځا له سوره لوكمان هم دا سريزي ادله سميات مگر ز پزما کې مرا هن فولوي سره الله مراحن سمانا مگر زپزما کې مراحن یعنی گاډا مکوای لاغه په زمانہ کې دغه ویران د سيوچ او غو په جماعتونو کې ګړې دل در ترس غره موسم نشور وداخه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بچ پلارې تک نهب ته است نه بډېر روت کانما ایم شی فی سببن لکه مخفقات چې سړی زیاده سربې لګټي ټوخه سینا بی دا سیرا وقت نو دا سیرا دا سی بنات تکبر سر مضا بدمستای سر مضا اینکا لن تخریق الارودا ولن تبلغ الژی بالا طولا یقینا تا حیچری نشیش لولیز مکا او نشیرا سیده غر تا طولا پا دنگوالی زکا مستیخو دو وجو نی کنا یا خو د عمره درنواله چړکی درنواله زیاتی یا غټواله زیاتی نه ته د عمره درونی چې زمکولښله نه عمره اوټواله چې هغه ته برا اسمان ته ورسي د غروند دنګشه اشاره ته ته چې ګوره ته د الله پاک پس مکه منتي بلکور راګيره لاندې د الله زمکره ولا پاسا کې چې د پاسا درمنه اسمان د غرونه دی الله كل صالح كان سيحه كل زالقا دا ټول چې کوم دي كان سيحه دغه کې دا بدبد شري کنه دا بدبد چې پکې کوم دي دا چې کوم دي كل دا ټول مخې چې کوم ذکر شو دغه خو اواميروم دي ګره ومانه كل ټول چې دي كان کی دا بد بچ کوم دی ان دا رب کا پنځ دروستا مکرووند حرام دی یو کر حیات فق کر دی یو قران کې چې لفظ کراهیت راشي په بهمانه د حرام وي دې کې دا کوم مناهیز کر شوکان دا ټول چې دی کانا سہیو دې کې دا بد بچ کوم دی دا پنځ دروستا منته سري حرام دی زالک امیمہو حیل ایک دا چی زکر شود دا داغی ندی چی واحی کرده تا تاراستا من الحکمت دا پخو خبر ندی دا حکمت دا خبر ندی خب دی طویلی کی گی حکمت دا چی کم بیان شکن دا کوم او امر نو وایي چې شو می ما دا دا هغه تبیلینه دي او هي الایک ربک چې وایي کړه تا راستا مینل حکمت دي دا حکمت د خبر نه دي ډيري پخې مضبوطه خبره دي یو سړی ز حکیم جوړېګم دا خبره ځان خبر کرا ودی یو سړی ز د حکمت خبره کوم نو د حکمت خبره تغه دې پینځش ولعفجعل ما الہن اخران وس آخر کې زجر به شرک ور کوي چې ورې دا دا تمامه خبرې دې منهیاتونه ځان اوساتای د غوامر ځان کراولې خو بنیادی شه دا دې شواله تجل ما لا اعلان او دا څنګه آخر کې ته سبحانه مانا بیا کیفه چې دا په خې په خې خبره ته بیان شوې و را شبیا تا استاد سبحان مانا وکم لا تجعل ما ل ال اخر بکر زو الله سلام ال اخر حاج ثوابل نفت القفي جهنم ملمن مذورا پس وب ور زل شي په جهنم کې ملمن ملامه تکړه شي مدهورن وکله شي افا اصفاكم ربكم بالونیل واتخذا من الملائکت این آسا او دیزنا او زجر کی مشرک تا پشرک اغا مشرکین بالملائک دغنگی مشرکین بی عبادتی صالحین ملائکو تای الله اللہوی نیکان بندگانی رامدت شکول نو اول رد که فا مشرکین بالملائک منه ایق ورکڑی تاسو رب ساسو بزامنو اواتخذ من الملائکت این آسان انیوری دید ملائکون این آسان جنہ کئے عجیب خبر یقنان تاسو خام خواه قولن عزیما دیر غٹق بیہ خبر عزیما فی القب دا دیر قبیہ خبر خبره دیر غٹق بیہ خبر دیر غٹق لق سررف نه في حاضل خورآ اوس ترغب قرآې کریمته ورکي خا مغقین بیا کړی دي موږ پهې قرآ ک هر قسم سم دلایل د دی دپه چې دوی ننسات واخلي او نه زیاتی کوېته آ دلا ال دا نپور مګر زیات نفرت قرآ کریم هره ممسله په دلیل سره بیان کړی دا کې سمناې سممت لالو سره بیان کړی دا لیکن دی خلق ودچے قران کریم بیانی دو د قران کریم نه خنفرت کوي او ځبه رات کوي بشر فل الوهیت معنی چاچ نیگان بندگان دا الله سره شریک دی سمانا دا دا لن یا زول دی خا قل لو کان ما هو الہتن تورتو یکا چرتا دا الله سره حجترا واگان وې نور حجترا واگان مستقله وې کما یقولون لک سرنگی چی دوی وې نو یزن پدغه وخت کې لبطغه خامخه لټولې به ودوي لازل عرش سبيلا خاوند عرش ته سبينن لار د جګړې بیا خو به دوی دا تصادم راغله او کنا لکرسو سورت المؤمنونو ګرې ذ سورۃ المؤمنون آیات نو یو غره متخذ الله من ولد و ما كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق و ذا وختلبه حر و اله بما خلق فق اچھا سره چی پیداکړي ولعلا بعض و لا بعض ارب ببل من برتری ثابت ولا خلا ولا على بازم ولا باص سبحان هو پاک دی الله د هر قسمه سردار نو تعالی ډیرو چته اما یقولون ذا اغنزبۃ النچدیوی وی علو والقلوی سرا علو الکبیرا والوی سرا کبیرن پړین لوی سرا علو ون کبیر یعنی پړین لوی سرا الله دا دغه نسبته چې الله پاک ده نه عالی دی او چت الله پاک دی تسبیح له سموات او سب ولر و من فيهن دا غره داوره توحید کر کوي په بلې طریقه تسبیح یا الله لرا پاک وي الله زرا هو او سماکا او اغاسوک چې په دې اسمانونو او سماکا کیږي ټول ده الله تسبیح وي و ایم من شېن الا یسبح بحمدی نشته یو شی مگر تسبیح وی سرد حمد داغنہ ولیکن لا تفقهون تسبیح لیکن تاسو نپی جنید داغوی تسبیح انہو کان حلیمن غفورا یقین اللہ دیر صبرناک غفوراً بخنا کون کے دے گرنلوی حرش دا اللہ تسبیح وی یا تسبید لالتن وی یا حقیقتن وی پا زبان حال سر وی پا زبان خال سر وی کا زبان قال سره وی ولیکن لا تبقى ہونا تسبیح دار یو چخ فل شان مناسب تسبیح وینا دخه تاسو یې نه پیژن یا تسبیح دلالتن چې ورته وی چې د هر شی حال او عجز د الله په توحید باندې دلالت کوي هر شی الله ته محتاج دی وایزا قرات القرآن جعلنا بینك وبين الذين لا یؤمنون بالاخره و زواجر دی د مقاس دی الاربع چاچه چا دی توحید نینکار کڑی دی چاچه چا دی قیامت چا چا نکڑی دی چاچه دی رسول نکڑی دی اللہ پاکا غیل سور کی زجر نور کی و اذا قرات القرآن کل چی بیانیت قرآن اذا قرات القرآن سمانا چی قرآن لولی د جاله باید نه کو لا ی معه دا چې جوړه کو د قرات تلقرآه ک چې پایتهقرآ په مشرکین نوې علا ها وله مشریکین دا کوم چې مخیزی کر شو نوکورلهجانله باید نه کو نه بین لدی نه نو پیدا کورمنګه په منستا په میده کسانو کې لا یو میونه باخره چې ایمان نه لري په خت منې جااباً مستتوه پر مضبوطه مضبوطه پرده جوڑه کم او غیم منتی ستاده بیان بیاسر لکیگن یا مزدود پر مانده ساتر چا غم منکوون کیوی ستالی دوله ستاده خبری آوری دوله یا ده حجابنا حجاب ده زده و ده عناده و ده چهل دخا چده الله اللہ پاک ویزده زدی و عنادی و گرزون یا دغ حجاابې حقیقی م په طرخه د خپل عادت سره وجهلهله قولو مکنان او ګرسو منګه په ځون د دو دوی معاکې نهتن پر دی د س ی د پویدرو د قرآ نه وفی زان وقره او په غګونو کې د دوی درونواې دغ ختملهله قوب هم د قبلین و دکر طره بکه فقرآې کله چې <عرس> ته بیان کې رب الله رب قرآن کې وحده په یو ځای را نو ول الله نفورا او هر دوی په دو خپل شاګان نو نفور نفرت کوي ور وځه ځا کار تر رب کفل قرآن دین ما کي چاله وي ځا قرات القرآن جاننه بينه کو بينه الله نبيله ناس تي ناس پوئږي نن ځان پووکي فو قرآن تب یا امنا استا تا تقریرنا وری استا وازونا وری لیکن وعزازہ کرتا ربك فی القرآن وحدا کرچی دا لالتوحید مسل شروع کنو اللو علا حد پاریم نفورا وشاو گرزی قسی کئی خوابکانو کوي نفرتو کوي لکر صورت الصافاتو گو د در صورت الصافات آیاد تین پینت سو آیات ان هم کان واذا قلنا لا اله الا الله يستكبرون قل جئتو الى لا اله الا الله درس ورک کی کرنا نو دوی سکیل وی کی او یقولون انا انا لطارق ال هاتنا ال شاعر مجنون دغره کې په سورته صاد وګورئ په د سورته صاد په انظمات ا جعل لا اله الا واحد ان هذا لشيء نجاب ذذيو اله خبره چور تا کیتا اور تا ډیرا ناشنالې دا ډیرا ناشنالې اور پسی بیا سوره الزمر وګورای سوره الزمر په نظام صالح ختمه یا د سوره الزمر وَيَسَارُنْ ذِكْرُ اللّٰهِ وَهُدُوا إِشْمَزَّتْ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَلَّتْ قلع يَا تَكْرِشِي اللّٰهُ فَيَوْالِي نُفْرَد كې زړه نه آګه سانو چې ایمان لري په آخرت باندې دا غره رسول الله مومن کې بیا راځي خاله اللّٰه وینه هنو عالم بما يسمعون دا چې کوم ناس تي ګنه دا چې اوري اللّٰه منګ په پوهه باندې یستمعون به چی او پاغه او ری پاغه سمنا الله په ومنګ پاغه مانته په اغانیت مانته الله منګ کوی چی دوی پیو یستمعون نبی چی دوی غوږی خړی پاغه د دوی پاغه نیت الله منګ پوویو ښا الله انه نو عالم بما یستمعون نبی منګ پووی پاغه یستمعون نبی چی دوی پاغه ستونهعل کله چې دوی غګې خ دی تاته تا و از هم نجوا او کله چې دو پټې جرګې کوي نو ان خوو ظالمونونه و ظاللیمان ن روانتهسوله راژول مصوره دوی چې تا ته ناستې په دغیت د پوم او کله چې دوی جرګې کوي که او کله چې کل چې وای زالې مان ان تتتبعنا الا مسحورا نه روان تاسو مگر سړي مسحورا چې سحر په شيره مسحورا لوې نفسي مسحورا چې هغه ډيره ډوړي خوري خراكس کاق والا دي ابن جريره مان کړ دي خو تاريخي والا دي رسول چرتا بشر کې دي شي الله وینځور کوي فزر ابوك الامثال او غره سرهږي بيانې ساده پر صفاتونه د بدايه پهسللو نو ګومه شلفللاسته یونه سله پهطاق نه ی د سمیلارې وقالو ضا من دا جرقیمت خه زجرکارې لقییا و ضا نه انظمن کله چې شومونه اډو کې ورووفات نظره زره او ان نهلهمهبوسونه خل جديد د نطورتاو ایکونو حجارتنو حدید ناکونو او معنی دا شرط ہے لو کنتم حجارتنو حدید شئی کانی یا وصفن ایک اچھتتا سو کانی یا وصفن او خلقا مما یکبرو فی صدورکم یا مخلوق آگا چی گران لگیستاسو پسینو خ مخه تاسوه پورته کې کوم یو مخلو شي کوم ګټې ش اوس به نه ش پوات کوم چې تاسو پسینو کې تاسو ډیر څخ لږې ران ل لاته به ع نهه نو یاو نه ی نه نو دو و د فیل بهبارره کې تپوس کوې من ی نه صبح به دوباره پیدا کوي نوتور تا غزا چې پیدا کروی تا سواول زل نو فسا یون غزونا ایلیکا روسا پس سرون با اویتا تا فسا یون غزونا یو حر رکون ایلیک کتب کتا تا کتبر با کتا پس او با خوزی تا تا سرون اخفل دا داو پس او با خوزی تا تا دوی اخفل سرون و یقولو نوس به د وخت اپوس کئ وې دوی متاهو کله وې قیامت قل تو ورته اس اي كون قريبا شاید وي بنيس دي وخت متا اينشتي هو شاید چې وخه نيز دي د اوسخه يوم يدعوكم فستستجبون بحمدي دادا سرزدا یا د او کوم چې بلب الله تاسو درانو نو په تستجیبونه ب حمدي نو تاسو به حکم من د الله حمدي سره حمد لو الله نه ټولبد الله حمد بیا وخه یا په ت تاسو به حکو د الله حمدي امرې و بقدرې تاسو د الله حکوم منای لیکن د الله په حکون دله په قدره سره وتظنون الا بسم الله قليلا استاسو گمان بدای ان لا بسم الله عمر نے تیر کڑا تا دنیا کی مگر لگوانے وقل عبادی يقول التي احسن وذلتبل یو بیان د ادب دے مبلغ تا ادب خئی نو عبادی نے مراد اغا مبلغين مواحدين شو اللي اغا يا بندغان وزماعة يقول اللتي احسن يعني وقت الحجة على المخالفين اغا يا زماعة بندغان وطعا شكالتاسو دلائل بانواء مخالفين وطعا يقول اللتي احسن ويقول وي اللتي احسن وایه دوی هغه خبره چې هغه خيسته خبره ده هغه خيسته خبره ده نرمه خبره عقيدتي بيان دي توحيد دي بيان کي لکه ندير په خيسته طريقه سره نو يقول الذي احسن وایه دوی هغه خبره چې هغه خيسته خبره ده اختیاردي کو د دا داسې طرقه چې هغه خت طريقت یعنی دعوتې ورکې خوشیدتې په ک ډیرره نرمی دي محظب انداز دی زهکهته سختی کوي نه شط نه یزغوب نه هم یقنن شیطان شطان ونګه کوي په میده و کې خلافه جده و په منځ کې ان نه شاطکان انسان یادو موبیه یقی شیطان دی د انسان د دشمن دشمنکاره کتهې لا خبر لک سخته او کې اوس په فیسبوکو نه په لږه پیل پیل شروعې دیوبل بیزتیا نه کوي خ الله زمو بندگانو ته وايي یقول الاتی احسن چه کړې حجت قائمه په مخالب باندې دلیل ورته وې نو وې دوی دوی الاتی هی احسن هغه خبره چې ښه خبره ده انرمه خبر دی کوي مؤذب خبره دی کوي سختی دی نه کوي بد یا عبادین مراد دا آم مشرکین دا دا اللہ بندگان دی کنا او ایزم با ہم بندگانو تا یا قول اللہ تی اصلا وی دوی دوی اگا کلمہ چی اگا دیر خستا کلمہ دا اگا خبر چی اگا خستا خبر دا سا کلمہ توحید دیوی شرک دی پریدی زکای دوی پا دی شرکی اختینو اینا شیطان این زبائنو شیطان خلافا چی پا میندد ویکی ربکم آلم و رب ستاسو خفو دے ستاسو په حال مانی که مومنانی که مشرکان اللہ ستاسو تمامو حال منتی علم دے خوا این اشای ارحم کم کو غوڑی اللہ پاک نرحم بو کی پتاسو او این اشای اعزب منه منت ستاسو اللہ دعوت کون کیا ایک چاہ دا دعوت برکوری کی د ټولو په حالاتو اللہ علم دے تاسو کار دا دعوت کوا ان یا شان يرحمكم كو وړي الله پاک نو رحم بو كتاب سمه په توفيق دي ایمان او ان ای يا شان يعذبكم كو وړي الله پاک نو عذاب بدر كتاب سذر په دنیا کې واما رسول الله عليه وسلم نه لګلې موږ ته پیغمبر په دوی منته زمادار ستا کار سره صرف دعوت ورکول لس او ربك العلوم بما في السماوات و الارض دا د رد په شرف الیلالم نه او دا مخ ربکم علم بكم اصل کی خطاب د مشرکین وتا چې دعوت او توحید ورته ور کړه شو کنه نو الله وی زما خوا خدا چې تاسو مون نه رحم کوو کنه عذاب در کوم پیغمبر است سر ذمہار نه استا کار سره دعوت ور کولې او اور استخابوده په حال دغه چا چې پاسمانونو کې دی اوس ما کوي الله دا ټول په حواله من عالم ګوره په تمامو انسانانو کې الله و امام په مخلوق کې ګوره څوک پیدا کړی دی انبي عليه السلام او د انبيو نه هغه مقام د چانش کی الله دې په تمام انسانانو او تمام مخلوقات من زعلم لرمن فسماوات ارض اما چې چالا ګټه درجه ور کړل هغه دنه بووت ور کړل د ولقت فضل نه باز نبی نه بازن خمه یقینا ور ور کړې د منګا باز نبی ان الله په بازو می میټول کی افضل پیدا کړی یا دو کی جزئی فضیلتونه شته خو خدای ما چې له نه ور کړې مطلب دا اوا ته نا داو د زبور ور کړې موږ داو د علیہ الصلوۃ والسلام ته زبور دا زبور تاس کې راولې وکړه چې داوود علیه السلام دا کمال دا عزت دا د وجد نبوت نو ورې دا, دا باڅین نه نه ده ښا قولید الزینا رد شرف دعا تصرف دوړو کوي قولید الزینا ظمتم من دوني او راو بل هغه کسان ظمتم من دوني چې تاسو ګمان لرئ زامتم انهم شرکا چستاسو دعوه دا دا چه دا شریکان دی سیوا دالن یعنی دا شرکا دی الله ما سیوا دا دالن ما سره ای دارا دی دا. زامتم دا انهم شرکا من دونی رو بلا یکسان چه تاسو دعوه بارا که دا, دا خیال لرائی دا دعوه لرائی چه دا شرکا دی من دونی سیوا دالن نفلا یم لکون کشف زرین کم تا سو ګور आवाज ورته وکه لیکن الله وای پس هغه اختیار نه لري کشف ذریاں کوم دل ریکولو تکلیف ان کوم د تاسو نه ولا تحویلا او نه دا اړه تکلیف نه بالکل یو تکلیف لر شي ولا تحویلا ان پکې ترمیم آسان تیارې سپېشي تحویل دامن چلک بدلی پکې راولې ښه دا سوق دی اولائی کل زین یدعوناهم دا کسان دی چرا بلی اولائی یدعون یعنی یندعون هم المشرکون دا کسان دی یدعون چی رابلی دویل مشرکان ورته ترامدت شوی دا کسان دی یبتغون الی ربیهم الوسیلہ ما لطی دویخ فضرف سر آل وسیلتانیز دیوارے وسیلہ ما کرد کوشې د دوی چې موږ الله ته نږدې شو ايهم اقربو دا بدل د وسيله نه دیخه کوم یو د دوی کې اقربو زياد نږدې وي اره کوشش دا کوي چې موږ الله ته نږدې شو ايهم اقربو کوم یو دوی کې زياد نږدې وي او يرجونا رحمتو او مي رحمت الله او يخافونا ذا به يريګي د عذاب اللهن غوردا عبادت هغه درې وړه عجزا پکې دي خه زې عبادت کمال په سر عزي چې ته عبادت کړې ته الله سره زې محبت ته نو دو يبتغون الی ربیہم الوسیله او دا غوړنګ عبادت کوي چې الله پاک نه دو امید نو وای ارجو نه رحمتا وګوردا الله عبادت چې نو دا الله نه يره کوي خوف نه د تاسې خلق دې دوی ته تاسو مدد شوې دا خو په خپل دا کې چې مونږ الله پاک تن قربت حاصل کړې د یو بل نارواندی کې ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب در رستا ده کان محذورا ځکه نه یې راکیږي شیخ یقینا عذاب در رستا کان محذورا دا غنا یارا کړه شهدا یا یارا تیرکې ویش وان من قريه الا نحن مهلك وقبل يوم القيامه استخف الدنيا او موزه قران د مخه آیاتونو صلی الله ګولله وان من قريه الا نحن مهلكوها ګور دغه نیکان بندگان تو چاته رحمت شوهای کنا دا په هر کلی کی جدہ جدہ احلاح تا سنیوالے نو گور پدی دنیا کې قسم نا قسم الله و ازاز آبون را لے گم دنیاوی امان بیبا قیامتوں قائمی گئنو دوی دی ستیفاس تا سو نشته کر نشتے او کلے مگر منگا حالا کون کی واقع درا قبل او مل قیاما مکدر ازد قیامتنا او معذبوها عذابا شدیدا یا به عذاب ورکو اگدر عذاب سخوا دنیا کې نو د تاسو چاته چرې مره دت شوې دګر څوک داو کی کرن چې د تفد اعصاب دیو کان زالک فیل کتاب مستورا ددا فیصله پلوهه محفوظ کی مستور ال لیکل شوی هغه فیصله صدا چې د الله پاک په اعصاب کې څوک رکاوټ نشي جوړولې الله تعالى اختیار تاسو سره نه دی ورکړې تاسو چې مدد ما نه اوسه وي دوی وما منانا ان اورسل بالايات الا ان كذب به الاول وما منانا ان اورسل بالايات الا ان كذب به الاول واعطينا ثمودنا قاموا فرت فظلموا غوردا اصل کټه مې سه شروع کی اول یو تمهید لیکن دویمه صدا ده چې چا د آیات الله بزتی وکړه داغه حتا کې وکړه هغه وجلا نو الله پاک ریعصاب یار عليږي پیغمبر خدا صلی الله وسلم نمدوي شمګل دی دا او شی شمګل دی دا او شی ګوره دومره غټه معجزه ده معراج دې ته نه کتله خو مطلبې معجزه یغه څه چې دا غردې سونی شي او دلته د نهه روان شي او دلته دی دا او شی او دلته دی هغه نو الله وی ګوره د دی معجزو من کو ساجنس نه یم خدغه معجزه چې تاسو خو غواړی کنا داس دا سا اصان خبرانا دا راش و تاسو نه اینا بیا بذر من عذاب رازی اللہ وما منا انا ان نور سرا بلایات او نده منا کڑی منگزران دلیگلو دا داس موجزاتو نا ان نور سرا بلایات دلیگلو دا داس موجزاتو نا داس موجزاتو نا داس موجز سمند آ آیات مطلوبات سرنگی تاسو غوار ای اِلا آن قذب بی مگر دی خبرې چې تکذیب کړو په دې منته اړو بنو خلقو نه دې منا کړې مونږه لرا د لےګلو د معجزات او نه د داسې دا معجزات او نه الا مگر دی خبرې ان کذب به ولون چې تکذیب کړو انکار کړو د دا داسې معجزات او الاولون اړو بنو خلقو نبي اسوشو فهلکک په اهله اوغوی خل شو د سر نیر الله یواناسممو نه قط و منږ سموو ته و مقصتن مجزه وه اوغ غخت مطالبه دهغ نو فضلهمون پس هغ ان کارو که د تغه موجې نه نادن زیاتې ور سره وک وجلې الله ما نور شلو نرا علی کوم منغا د غشان معجزات الا تخویفا مگر د یری د عذاب د دا پاره داسه مجزا الله عز و جل علی کوم د پاره د یری د عذاب د پاره نبی عذاب را لیکم کړه و یذ قلنا لك ان ربک حاتب الناس الله خپل پیغمبر په دې جمله کې تسلی ورکې چکل پیغمبر خلا صل وسلم خپل حفاظت با په صحابه کرامو کوک من <اليمنغو> و خول نه لکه کله چې من تا ته په ووهې ان نه ربکه هااط ب ی ان تمام خلق دشي نه من یخلو ستا د قتل تاڅو وجلې نه شيله مقربي داس ان نه ربکه هاته ی ان ته راګیر کړي دي تمام خلق تمام مشرې نوستا مخالب دسهشي نه صاد الوجلنا تاسو وګورئ نشئ وذل تو ما جعلنا رؤيا لتيرائنا کا الله د دې تسخيره کوي جسرنګي دي خلکو دي بني اسرایل مون ته دو کسما دوځله پېښون ګویا نشئ الله پاک په آزابون را لګي نو او ګورای تاسو منې مجزه د میاج را غلی ده لیکن تاسوې ان کار کړی دی نو الله پاک دله سزار را کړی ده او که چرته بلې او مجزله پاک ورکی او تاسو کار و کوې نو بیا به الله پاک ته اوسطې حاله کیه وما جرولتی رانا کاه نه د ګر زې منګه هاگا لیدل آرائناکا چی خودلی دي منگتا تا ایلا فتن تا لیلناسی مگر ازمیخ تا برد خلقو وشجر تا غاونا الملعونتا فی القرآن چی بدیوئی لیشی دی پا قرآن کی ندی گرزو ندی گرزو لی منگا الرؤیا الرؤیا اللیتی لیدل آغا دلتا گو الرؤیا تا قربا دا قربتون امام بخاری وید ابن عباس نا نقل کر دی یا رؤیا عین او ریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا اس رویہ بھی دین آغا میعراج مراد امام بخاری وید یا رؤیا عین او رسول صلی دا پستر کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاشفادا میعراج کیس چی سری دری دی کنا آغتنا مراد دی وما جعلنا رؤیہ اللتی ندے گر زول منگال لیدل آغا ارای نا کا چې خود لري زمنګتا تا خلق ته خدا دې رجبه کارې دا اسمان من طلل جنت یول جہنم انبیا ول الله دا اسمیخ ته دا خلق د او غربل یو وشجره اګه شنو ونه دکنه الملعونه فیل فالقران چې بدوی دی شی دی په قران دوی غره ونه دا په اور کې بسرنګي په جهنم کې بازی دوی دین خو شجرین مراد دو خوازاتی ماعویی دیخوا شیع گان علکور بسینو گرال منعو نا تفیل قرآن دا ماعویی بدکل پا قرآن کیوی لیشی اورو سوی صورتی صحفاتو گره درہم شفیطم آیاد درہم شفیطم آیاد درہم شفیطم الله ذکر که یا ذالک خیر النظران ام شجره الزقوم انا جعلنا فتنه للظالمين انا شجره تخرج في اصل الجحيم سورۃ الدخان وغرای صلو رحم صالح ختم سورۃ الدخان وغرای صلو رحم سرورم صالح ختم آیات سورۃ جاسی سر ده شجره ته ذقومې تو عام لاسیم کل مهلی یغلیفل کاغ الحام الوه نوخ فله یارهمونږ دا خلق پهې مجزات او سره نو ف یزی د هم الله تون ک كبيرره نه زیاتې کوې دوی ه مګر شي که نه د راس کې شو شجری وشوانو فما ې د الله توغیانن كبيرره نه زیتی کوي سرکشی در مګر خلنا ک یا ز خول نه لیلملعلکه تجو یاددم دلته ګوروس ال حکر کوي چا چې د آیا طله بزتی کړی ده که نه آیاله تعیممي نه دی کړی غې نه انکارې کړي هغه د اساب مستح کرد دی دلی دی آدملی سلات اسلام ګوره آیا الله دی که ندو خوميني ته ايات الله وي الله ايات الله سوګ دي ادم عليه صلوات و سلام بغیر د مور افلار نه پیدا الله ملائکه ته وي سجدا وکي ابليس ته وي سجدا وکي ابليس انکار کړ نو الله ذليله کړې ده خان کله چې منګ ملائکه ته سجدا وکي د ادم نو په سجدا کړ ټولو سوا د ابليس نا نو دو وي اسجدو لمن خلقتینن سی وکم دغه چا چې تا پیدا کړی دی په داسې حال کې تینن چې خټوه خټ نه د یو مخلوک پیدا کړی او زه د غ سو وکمسییده وکم قال ارا تکه حاضل ل کرمته حاللی بیا الله تهسوی ارا تکه حاضل لا خبرې یا خبر راماتته دا سړی د کرم تلی یا چې تا غه کړی دی په معمنې لا نهخرتنې لا یو می خامه محلت را ماه تر دقیام ته پورېطکن نه زوریت ته خاامامخه مو به واسم د د د او اللهقللی لن د ل خا مخ په قاب کې به راوللم اولات دهوا د لکه سر الله تهضا پس غو کتاب په روانین هم د دو پس ی جهننم سازا د ستاسو موفورا موفوره پورا دغه ستاسو زا دغه ستاسو بدله دخه اګوره ته بسسته وکې چې څ تا ت کلی <سؤال> اجازت ته واست فزمنه ستا ته من هم به صوتک او خو یا واغه چل را چې لاس دې برشم هم د دوی نه به صوتک په اواز خپل په اوازونو سره سګوم را کین ګومراه کا صوت مراصد صوت المزامیر شیطان واسه دا د غانو বজانو اواز نه مجاهد وی الغناء والمزامیر زواحق اذا له غيره تمام دکي داخلي لكن ابن عباس وي صوتنا ملاحظه كل होता ين يدعو الى معصيه الله هرغه انسان چې خلګ الله معصيت نه فرمانه تربري شرك تربري بدعات تر رسومات تر دي تربري واجل عليهم بخير قام را ول پدويم نه سوار خلو پياده ا هر کسم خوت خپل استعمال کا ق اج معلهم کل لمات تقد دی من مقا چې څومره چلونه دي استعمال کا وشارې کومفل والاولاد او برهښون سر د دو نه شریکشه په د سره په معونو کې او د دوی پاولات کې هم دویله سرهڅوکه عادي و که معلوو کې سره شریک شکل. دا که کنه دا غیر الله په منته نظر نیاز من اختی ورکي دا به شرکت اولاد دا غیر الله په نو قریسه سخت تنگ کړه اولاد دا غیر الله په منته دا دی اورنه کول غره اولاد ته بشي شي پیدائش نه بیا کوي کنه الله ورته په معلومونو کې شریخ نشو معلومه داسکه دا غیر الله په نوم ور کوي کنه ځر نیاز من هغه د غیر الله په نوم ور کوي پرخي ور کوي اولاد کې شریخ نشو ګره مشرکینو ته کنه اولاد د غیر الله په نوم اضافه کوي او دا خو پلان کې پغښته دوه پلان کې پغښته نسبتون بل جاته کوي الله یوه ورته مورکان شیطان تناسټي دغه ميدونو تناسټي کوي اللہ وما یعیدو خمو شیطانا اللہ غرورا وعدی نقیدو سر شیطان ما گرددو کی اللہ یقنن بندگان زمانشت دیتا در علی پاوی منی کولو کا او کافی دی روستا وکیلن بچکون کے کافی دی روستا وکیلن بچکون کے آبوی منی سلطانا تسلوت نشتیفا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر داوس دلیل یقلید عام انعام ذکر کڑے ربستا سواغ ذات ته چې چلویستا سو د فار الفلک کیشته په بحر په دریاو کې د دې لپاره چې تاسو اورټو د الله یقینا د الله پتاسم نه رحیمن رحم کوون کې دل تر رحیم سمانا بچ کول کې د غارکنه وای سمسقوم الذر فی البحر اوس زجر د مشرکینو تا او کله چې ورسی کیتاو تا تکلیف پد لري اپ کی نو سو لمن تدعون الا ایا غیر کتا سو غسو چر ما مدد شورتو ای الا سواد الله نه دیو الله تعالی مدد شوه پزهار کلاچی بچکی تاسوره الله پاک پوچو بیتانو ا ارستم تاسو بیا سکه ی اراس کوي دی اد الله د توحید نتا سو بیا مخواړه وای خان الانسانو کفوراوت انسان شکر دا خدای هغه زمانه مشرکین او د دې زمانه مشرک سختو کې الله نما سیوبل چاته رحمت شوی الله یا فامن تم یسب بقم د ان بل بر ابي غمه یا بچ پ شي تاسو چې خخ کی تاسو د را جانې بلبرې په طرف د وچ کې یا راولېې په تاسو منې کانی بیا به نو د خپل ځان دپره و کې لنځې مادار کلله په دی وچدي منړې کانی در مننی ورې نو بیا بسې اما امینته مع ی د کومفی تا ته ناخه په امن به بی غهمه تاسو چو اپس بو تاسو په دریاب کې تر تر نخراب ولزل پسرا ولي کې پتا سو قاسفن من قاصفن من الري ما تاون کې سلای نه تیز سلای او یو غرق کوم بما کفتم پسغر کې تاسو بو سوداګر چې تاسو کوفر کړو ثم لا تجدو لكم علينا بي تبيان بیا بنومای خپل ځان د پارا زمنګ په پا مقابلہ پدغه غرقې دو تبيان بدل اغستن کې څوک مدد کوون کېو بیا نامه و مې ولقد کر رمنا بني ادم او حملهم فل بر ول بال دلته سرغې ور دي الله پاک یو سلور انعامات عام ذکر کړی و ولقد کر رمنا بني ادم خامخقنا نې ذات من کړي دې منګا بني ادم پنور مخلوقات ومنې انسان لسبر عزت ور کړي دې فقط قامت کی میوالور کړه ده په شکل صورت کی میوالور کړه ده وګوره په خوراک څخه کی میوالور کړه ده نور په څه خله وړي دي لاس وړي بیا وي وحمل لهم في البر والبحر بل یامت عامت وغرا او سوار کړی دي مونږه د ویل راو په اوچو باندې ول بحر په دریا د او د بر او شوږي ګور نور حیوانات الله د دې تابې کړې دي سلطنۃ الله دوی دا ور کړې انسان لره ور رزقنه ومن الطيبات او روزي ور کړې ده موږ دوی لره د پاکو شي نه نور حیوانات هتوګ ورسه شي کړې او انسان تصخري سدرم وفصل الله لنا كثير ممن خلقنا وروالې ور کړې ده موږ د دې رانه پډې روداګه چان چې موږ پیدا کړی تسهیلل په وروالي او انسان تم اشرف المخلوقات ګرځولې خان یوم ندعو کل اناس ان بیمامیم دا څلور غټ انعامات انسانا الله یم عطا مې کړی نو الله شکر او باس دغه عذابونه مخکې شذ دینه او بچکی کې پدیخه چې الله شکر او باس یوم ندعو کل اناس ان بیمامیم اور اس ذا قیامت ہر چاہتا اب امام میں پنم د پیشوا دوی دنیا کے یہ پل pal پیشوا کھڑے نہ پنم بدر آواز کی کہا امام نے یا عمل نما مراد یا مقتدا یا نبی چار مشر اور کبیر لیکی گنا وہ من بدع تفسیر انه بہ معنی الام لمور پنم برابر لیکی گداو عجیبونه تفسیر چاکندای ورو پمن هوتیه کتابه هو بی امینی پس هغه څوک چې ورکه شي ورته عملنامه ده په خیراس په ولای ک یقرونه کتابه په دا کسان ملولي خپل عملنامه ولا یظلمونافتی لان زیاتهونه کړی شي په قطر د تار د هړو کې د بمته پمن کان فی هذی عامه فی الاخرته عامه دا داغا ګس لاس کې چې عمل علامه ملایي هغه تعبیر په دیو کو او خرويير الله <سؤال> ورکه اغه سوچ چې په دنیا کېړون د دلیل نه د توحید آخرت ف په اخرت یا مان دیو په اخرت کېړون وي د الله <سؤال> د نه یا په دنیا کې وړون دین په اخرت کېړون دي څه شنه د دلیل <سؤال> نه وازلو سوي الی اره کو ورکه د جنت لرا او را آیات کے بابیت تحویل خوکائی کرنا و فی الاخرت عاما دنیا کی اڑو نی و افخیرت کی غریبانو نی ناپیزان و غریبانان و خبر و خراب اڑو نی دستشن و دلیل نا و فی الاخرت عاما او آخرت کې بازی مواقیدہ سیدی کنا سیاغی کے باز انسان اڑو نی خوا مشرک و این لا یفتنون کانی لذی یوحین ایلائک دلته ست تهذير ورکی د مداهنت ځان د مداهنت نو ساتایخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیر هغه دی چې پیغمبر ته ځان ته ګور رسول وایي زمنګ دا علی حجید د الله د مناتہ د افلان کېدا افلان کې واغره و غیر مثال کې تر د دوه سم او منغه ته دا دوه مبارک سمو وایي کنه بس زمنګ ستای اتحاد دی ښه علی و ان قادو لا يقمنو نک دوه کوشش کوي چې واړی تاذرہ دوه کوشش درته دوه غواړي چې ګن کوي واچې تاذرہ واړی تاذرہ دا هغه مسلې نه هغه لذي دا هغه سید بیان دا هغه مسلې نه او حینا الیک چې واه کړل من تاته هغه مسلې توحید وړه ټول قران نه اړول خونه کې قران چې کوم مسله باندې نږه دا اصل لی تفتر یا علينا غيره د دې د پارا چې جوړ کې په موږ منطغي غیر د قران نه چې غیر د قران نه دې جوړ کو خو بیا خو مفترى به یې سړی دوای زل تاخذو کا خلیل انا فد وخي پدا چې په شی و کنه ایزن په دا وختې لته غذو ک خلي له جوړ بهې تا د خاالز دوست لکن نه لا ولهله ثبتنا کا ک چرتنې مضبوط کړی من ته له د کته یقین دیوا چې کوک شوی ته دویته شین خلی مضبوط کړی نوته به د دوی خبرې تهبد د نو که معمولی وانی تا کوکشه وی که نوی زن پا دا وقی خاما خا پته با منپتا د الحیاتی دوچن عذاب پجون دا دنیا کی وزیف الماما تی اتو چن عذاب پست مرگنا وزیف الماما دوچن عذاب د مرگ یعنی فی الاخرہ سم اللہ تجد لکا علینا نصیر بیابنو موند لیتا پا خوال زن علینا زم بمقابل کی نصیر مددگار وإن كادوا ليستفزونك من الأرض دا اوس درې ما هیڅا دا ګوره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا واخله کوشش لکه دې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ملک نه شړاله دی ښا نورس الله پاک یې عذاب ور علي ګل له ښا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض غوړې دوی د دایره دا چې وېره ایته دا بسمک دمکه کی یا وی یراوی تا در پسمککه پسمکد ماکه که یا ل یستفیزونکا واړی تا در یغوار دوی سي ل یستغفر تا لرا رور خوې کلوې مجنون نو کلوې شاعر نو کله تا نو غوار دوی چ خوې تا لرا من الارزید د سمکه د ماکه نا لی یخرجوا کمنہ نو وخه کلو دوخه د وجلو کوشش کړه ده جرګه خود دوکو سوا خدا لم ده عاقبت نتیجا به اثر او وتا لی یخرجوا کمنہ ها عاقبت دا چې او باځی دوی تا د دې مخینہ الله یو اذن لا یل بسنا خلافک الا قلیل نو پدہ وخه حساب نو شودی رسولتانا الا قلیل المگر لغوانت بدر کې الله غره کړی سنت من قد ارسلنا قبلک يعذبون كسنته من قد ارسلنا بس دوی په عذاب کړې شو کنه په شانت د تاریخ د اغه چا قد ارسلنا قبلک شریګری ومنګه مکه له تانا من رسولینا د خدای رسولان ولا تجد لسنتنا تحويلا بیا ونو می بی ترقي زمغلا تحويلا بدیدن سب قسم ترمیم پکې شي را اقیم الصلات لذوكي شنز کله چې خلاص تا خلاب دا سازه شونه کوي تا ته تکلیف نه راسي نو تاسو سو کوي اے پیغمبر مونس کا اے مبالغه توس عبادت دزور ورکا سلور امور بیان یاقیم الصلا وتہجد به نافله تلک وقل رب يدخلني وقل جعل حق دا صلیر خبره وت خی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا اول امر موصلح سده منز اقیم الصلاه پابندی د مسکوا لی دولو کی شمسیل اغا ثفلل دو وخت زوال د نور نو اخلا اله غسق الليل ترریدش فی بوری و قران الفرج ام من د سبا ام قائم کا و قران فجر من د سبا زکه چې مونږه قرآت وکړا نو ذکر د جُز مراد ته نه کول و قرآن الفجر امن د صبا دولو کې لیکيږي چکلا زوال د نوروشي نو مونږه وا د سټیم نه لیدولو کې شب سيلا غا سپیل او چې حدیث په سي نزه تد حدیث نه انکار کوي نو مان سر صرف قرآن په سي لاړ الله کوي موسکا دولو د لوکي شمس له لاسه خپل لې چې کله زوال دن وروشي نو هغه شپې پوري وي موسکا وخت زګدل ته کوي تفصيل نشته اجمال له او قران الفجر دولو لوکي شمس شه ده دماسوخين دما خام دماس فخینو دما زیګرمونځونه بیا د ماقام د ماسقطان مونځونه او قران الفجر د ساره ان قران الفجر کانه مشوده یقینا منذ سباتا حاضر کیده شه د ملائکه ملائک ورتراضیه تسحر ملائک دروازه ملائک عمره شی او د شپه ملائک واپس زیراجه مشیل ومنا ليله فتحت جدی د شپې په یو برخه کې په تهجد بي تهجد کوا بي هي په لوستلو د قران کریم د نام په لا تلک دا یو نفل کار دي ساده پاران دا زیاته زیات عمل له ساده پارنا په لا تلک ګورم مونځونه کوا د شپې مونځ کوا نفطحجد بی بیدار اوسه په دی قران پلوستلو نافله تلک انت ازیاته د استاده پارا زایو زیاته عمل نافله مخی بازی وی با زیوی په تہجد په پیغمبر فرضو روستو غو فرزیت وجوبیت منسوخ شوهد نافله تلک با زیمانه کی فرزت داستا ست دا ست یو فریضه ده لیکن باز ایمان کی نه په تلکا دا نفلی کراما لکا. داستا دا خوا. پا تحاجد سر کرامت تلکا دا ست یو عزت مندی ده خا وګوره په سر ده انسان چهره مونور کی زړای صفا کی زه سوچم مونږ نه کوي ور سره ته حاضر هم کوي د شپې مونږ کوي دا سبب د عزت د برکت ده دا نفل له ساده پر ل کثرت عزت عسا ای یا سکر رب کما مقام محمودا ومید چې اوبر سویتا راوستا ز استا ایلی شویتا محمود هغه مقام د شفاعت کبراه ده رسول سلام الله علیه ته شفاعت یې یا مقام محمود نه مراد جنت ده وقولله راپیا دداخلې موت خلهستکن واخرج مخرجسی کله چېګوره د مک نه ې نووایه اره به زما ور نه نهکیمه موت خلهستکن ځای د دن نه کې دو در رشتیا ته وخررجدي مخررج سکن الله اوباې مخرجستکنې په شترو در رشتیا الله چې تللی نوستا د زا د پااره چې اوس د دن نه کې ستا د پاره مقصد مدخل و مخرج ورمس در وی بی, بی, بی اواج علی من لدنک سلطان نصیر اوگر زیر اللہ مال رضا خفل طرفنا سلطان نصیر غلبا لیکن نصیرن چې مدد بر سروی غلب خواللہ کافر لمورکی آسی غلبا چی مدد بر سروی وقل جان الحق وزہ قلبات کل چی زی کنا نو خدا ویا دستا دا وطلل دستا شکست نه بلکی فتح دا خوا بلکه دیکه او تعارض اشاره او شوار چل باطل یو عظیمه فتح را کوي وقل جان الحق و راغ حق کار اشو حق و زهق الباطل محو شو باطل یقنا باطل چې کانه زو قاضی روکی دن کرے حق راغه او رک شو باطل او رک شو خ شګورتا هر کله د دین د وجنه او خلکه کی دا دین د 파ره و خلکه کی هجرت كه تا سدا داور حق هوغنا دا دخلا فتح هوغنا كلاشي پیغمبر صل وسلم مكه فتح بوتان بيداسير تيرمن اوي بي جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كنزوقا وننزل من القران ما وز ترقیب قرآن کریم تورکی اللہ وی را لے گا لدے منگا قرآن دا مندال قرآن کی من بیانیہ دے آغا ہوا شفا انچہ شفا دے دا قرآن شفا دے رحمت دے دا د مومناء علاج ظاہریم کئنو باطنیم کئی کنا قرآن صرف باطن اصلاح کی بغزونه بغضونا شرکونا ختمی کنا دا غرانګه د ظاهر د جسم قران کریم دا سي اياتونه دي چې په هغه سره د بدن علاجوم کیږي ولا يزيد الظالمين الا خساره نزه دي کېدا قران ظالمانو لا مغطا ون و اذا انعمنا للانسان ارزنا بجانبي زورن ورکه الله پاک چې دا سي کتاب نه امه خړي الله کله چې احسان وکوم په انسان باندې نو ځ جانبي مخ وړی د دله د کتاب نه ونه ا جانبي ل کې ډړه خپله د سره بیا و دنیا انعام پې زه وکم مالدار کوم صحت له ورکم دنیا احزتونونه وله ورکم نو ځ د سید کار سر د خورآ نهمه خړهولي لېې ډړهپله د سره بیا ون لیکن و ایزا امت ساو شر رو کانا یا اوسا اما کلچی ورسی گیدر سا تکلیف نو کانا یا اوسا دینا امید ای نید اللہ در احمت من بیان امید ایسا قل قلن یعمل والا شاکر ایتورت و هر یو عمل کوئی په خپل اطریقا رفستا سو خب و دی بیمن و احدا سبیلا تو آغا چا منی چا غا برابر رو اند پلارا اگر خب برا بر روان دے پلارا احدا ویا سالونکانی روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصر تبوسو نشیو یهود و خولی و مکیوالا و تا اگر کی ذلقرنین سوکوا صحابی کاف سوک یود روح ببارک داسوال اول کرلینو نو زکر شو دلتا قسم زورن دا اسوال اینادی مند د داسې خلکو تپوسونه اکثرې ادې تپوس کوې د د طانې روح د روحباره کې پې روحې نمې ربي ویا روح پیدا شوي حکم زما دا تپوس دوی دې شي کړی دی د روح باره کې مختصر دا اللہ ما گورا انسان ده اللهمهشیرانې فرمای غوره چې سرنګې انسان چې دی د د خاورې نه پیدا دی سوال د روح د حقیقت او د ماهیت نو روح حقیقت سره د ماهیت مطلب د دا دو او چې د روح من عین ظهرا د روح د کوم ځای نه راغلی ده د سشینه روح پیدا پیداې اصل د روح څه شي روح را وترل د سشینه الله یقول الروح من امر ربی وروح دوم تاو به جانا چې دا بس او حکم در رب زماړه تور تداو ده دا الله حکم و ما من العلم الا قليلا نه درکنه در شی تاوستا علم الا قليل مگر لغوان ته استا سو د خپل علم مطابق چې څومره یاخه داو ز د روح کو او روح راغلی سے پیدا د سشی نه دی ب الله حکم دی دا د الله سره یا روح نه مرات قرآن دګ مخې النحل نهحل کې تاسوی د رو د صفت د قرآ د قرآ په باه په کې تپوس کې نو کولی روخ میں نامې لې وما وتی مندلې الله قلی ن درکړی شي اولم الله ق مله غونې. دا علم د الله قرآن خدای الله علم دا. او د الله د اعلان په مقابله کې استاسو علم شته اس دا خو پنيشته ښه ولين شي نه لنه ځب نن په لذي او ګورو مونږ ورته سريده پیغمبر صلي الله عليه وسلم دوه تا منې ترازو کوي کتاب من دا واه واله راغله دا قران واله راغله الله کو ور موږ نو خام خبوب ز هغه کتاب چې وای کړي دا موږ تا تا بیا بنو من خپل ځان دا پارا دی سره زمنګ په مقابله کې وکیلن مددگارن الهنا زمنګ په مقابله کې خو داس مين اون کړه کنا زکای الله رحمت تم ربک اب قینا عندك الا ابقینا عندك باقي پته کړه تا سره دا کتاب دا ولي رحمت امر رب کا دا خو رحمت دې درف طرف طرف دروستانه دې الا ابقینا عندك باقی مون پات एकदा تاسو را مون تنابو نته د وجد رحمت دروستانه ان فضلہ کان علی کبیرای کن فضل الله سده نبوت دے کان علی کا کبیرای دې پتا مون ډېر قل دل دوست حدیدا قلت ورتوائل این اجتماعاتی ده انسوالجن کچرت تاسو انسانانو پیریان جمع شئی کن اولی دلتا انسان ذکر کزکا خبر ده انسان سره شروع ده اعتراضم د انسان کچرت جمع شئی تاسو لین اجتماعاتی ده انسوالجن کچرت جمع شئی انسانان و پیریان پا دی خبر من دی چراوڑی پا مثل د قرآن نیشه راوړې په مسل د قران اگر چې پاید دوه نه لاره د بازو ظهیرن ماوینش انسانان په ریان د ټول راځمش په مسل د دې قران تاسو دوه نی شه راوړې مثال معنی مخی تاسو کړی ولقد صرفنا للناس في هذا القران او زورن ورکی پینکار د قران خامخ یقینن قسمه قسم بیان کړی د منغه خلق او د بدی قران کې من كل مثل ده هر قسم بیان نا ده هر قسم دلیل نا لیکن فابا اکثر الناس ده تا با په معنی د نهفي لا يريد فابا اکثر الناس لا كفرا نغوري اکثر د خلخنا الا كفورا, كفورا مگر ناشکری وقالو لن نؤمن لك حتى ترجع لنا من الارض يم بوا د معراج شنه معجزین انکار کې مړ مہرج مہرج بخبل کار کې مونږه چتا نه څواړو د دې راشيخه وای دوی هیچ رې ایمان نه روپتا منه حتا تفجرلنا من ارض تذیچ روانه کې زمنګ د پاره د سمکه نه يم بو عن چینی روانه چې نوم جو خدا سینه ریخه مونږ ته د بو په ضرورت ته او تکون لك جنته من نخیل یادی وی تا در باغونه لك جرو د انګرو فتوفجر لنهارا خلالا تفجیرا پس روان کا نهرون پا مهند دیکی تفجیرا پا روان ایدو سیو نهر دا باغو نیخا او تسقی تا سما یا ارتوکا اسمان لکه سرنگی چیتا دعوه لری علینا پا منگ منی کسفا پا ارتوی دو توجید آسی نظام با در حم بر حمشی اسمان ارتوکا او تاتیا باللہ ای والملائکتی قبیلہ یارا اولا الله لرا ملائک وذرا قبیلا او طاعتیا بالله راتله لوک الله او ملائک کو قبیلا مخامخ یا قبیلا ملائکرا ولا ډلې ډلې او یکون لک بیتن من صخرفن یا شریتا در کور د سروزارو سرو سپو جونګړو کې پاتې کیه او ترقه یا اوخ یا رب کې نو اسمان ته قویزه خطله و مګره نو وی ولن نو م ولن نو من علی رقیقه هیڅ ای چره ایمان راوړو مونږه استاپه دي خطلو هیڅ چره باور نکوي یقین نکوستاپه دي خطلو منی تر دې چې راوळे مونږه تا حتا تنزل علی ناظر کېو راوړې مونږه کتابا یو مکمل چی منگا نفسی خطا خطا خجزان سر کتاب نقروه چې مونږ ویولل نفس خطه ته نشته غزان سره کتاب پوره مکمل راوړې ښه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا أَسْلَمَ صړوجي په خبره کوي یا کارونه وایي چې هغه زما په اختیار کې نشتی او سبحان ربي رب رب پاک دي رب زمانه لرا زمان رب د هر شریک نه پاک دی هل كنت إلا بشرا رسولا نيم زما کر بشر ما او رسول ما وردلته انما وغيره وغير نشتي هل كنت إلا بشرًا رسولًا حسر سر ذکر کړي الله سره زما په اختیار کې دا خبرې نشتي ښه و ما منان ناس یمنو او نه دې ما کړه خلق د ایمان راوړل نه کله چراغ دی ته قران الا قالوا ابعث الله بشر رسولا مگر خبرې چې دوی وایي آیا الله پاک بشر رسول هغه زمانه مشرقی نه خداوي دتی زمانې مشر ووي د بشر نه دی ځکه دی نبی خبره یوت نو غولیده که نه اوغ پهورګلی د و بشرې نبی نه دو نبي بشر نه خبره ی پل له وکان نهضرې ملاتون ته ووا چرته پسمن کې ملایک و یه مشونه آباد مطمهدي نه کته اوسې ده ਆباد وې مطمئنينه په آرام وې نکته اوسې ده ننزلنا عليهم من السماء خامخر الګلی بو مونګه خامخر الګلی بو مونګه په دوی باندې د اسمانه ملک رسول تکته په دې ملائک و نو ما با ملک رسول را لګو و انسانانی زکه مرسل د جنس ده مرسل الیہیم نئی خواهد قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم و ایک کافی دیو اللہ کوا فمین زمان فمین ان کی انو کانا بی عبادی خبیرن بسیر اقین دی اللہ و بندگانو خبرو خبردار بسیرن لدن کے و من یهد اللہ فہو المہددی چاہتا چی خون اکڑا اللہ پاک نو داگا ہی دیت منتون کے دیت سوک چی بیلا رکی بیا بنو مخبرزان دا پارا م ګاېواده الله نه او نم یو ملقیمتله وجو اوله دو ته چې تاسو داسې خل که نه چې نم یو ملقیمت راپور ته به کومدل د پر د قیمت په مخونو د دو من هم یاند بمن چړګان من, من کانه زی د دوی جانم دی نکله خته هر واې خبت, حر واری خبت بالفرض او تقدیر چې هغه مرشي کم شي کنه نوزتن ام سائران زیات بګوموندین را سائرم په بلې دوه نه کل ما حبت هر واره چې یو حت ورسی تاسو نو نوزتن ام سائران عائشه رضی الله علیها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی وله دوی په مخونو منه قیامت پر ازي په مخونو وګرځي رب صل وسلم يا و كان ليس الذي يمشي على رجلين قادر على امي ان يمشي على وجه يوم القيامه الله په دې قدرت دنیا کې پخوی خپوي ګرځینو په دې دی چې په مخ یو ګرځي کنه الله وي د دوی صدا د پتي وجه چې د کفر کړه په یاتون او بل علت ادا کنه وې دوی ايزه كننه زامن ور وفا تا چې کله شمنغااډو کې او ذری زې آیامون به پور تکی پیدا اشنوي ځکه الله سرده کار کوې اودلې اخلی نپ دی بعد بعدمات د تهید وړو دی دوی نګور یقین الله پاک غذاات دی چې پیدا کي اسممن نظمکه قادرون قادر دله ی خللوخوا مثل هم چې پیدا کې مسله هم د ویلرا عینې دوی دلته مې صرف معنا ده عین پیدا کې په مې سره دلته الله قادر دی په اي يخلق شي پیدا کې عینې ویلرا وجعل لهم اجلا العرب فيه الله وی وجعل لهم مقررت الله پاک د دوی د پرمټا نشته شک باندې کې فابذ ظالمنا الا كفرا پس نکوی زالې مان بلکار سیوا دنا شکرای کووونه قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی غره دلی رسالات ور کړې ا منکی رسول جوړ شوې دي الله وی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کچط تاسو مالک ان شید خزانو د در رحمت درو زم نو اذن لمسکتم مخشیت الانفاق نفدا وخيبن کړي به وې تاسو دا خزانه ته بچابیه نی لګولې بنکڑه وی تاسو د وجه دا د دا ختمی دلونا، دا سی بخیلانی خواهد. وکان الانسانو انسان بخیل، قطور دیر تنگزره دے خواهد. ولقد اتاینم موسا تیسا آیاتین بیناتین، دا سلور وغه موسی علیه السلام سره استهزاء وکړه ټوکي وکړه الله پیروان تبا کړل خامخغه نو وکړه موسی علیه السلام الله نو معجزات بیناتن صفا صفا ما کې صورت العربیه وصل دی ورشي وصل دریم درش کې تاسو وینئ صدا عذابونو په شکل س امسا او س یده بنی فصل بني اسرایل تپوس کړه بني اسرایل نو کله چراغ غوېتا په قاله له هو اني لا ونه ک یا موساصوره نوی دته فرونو یقی ن خیال کوم په من موسا دلی وري تاې صیر کړی ش دی خلک کوم طرف ته د ت په کوم طرف قالهلهقد ل تمام د اوله الله را په سماتی به در قال لقد علم تمام منزل حوال الا رب السماء وموت الارض بصائر وي موسى لم خامخ تطوه نذرا لري الله پاک د معجزات نذرا لري دي معجزات و در مکت تا مالک تاسمان هندسمکی بصائر دا خو بصائر دي دلنه د فکار د توحید الله دی و انی لا ظنک یا فرعون او کین زه پتا مانه خیال کوم او پھر ہونا مجبورن د بے خوف مجبورن د تبا کړه شی اور موسی علی السلام ته وی ان لازنک موسی مسور ناغوت یا فرعون و ان لازنک یا فرعون مسور نا فاراد یستفزہ منا رز پس د کوشش وکړه پس او اختفرعون ان یستفیضهم چی اوز غلیتوی لرد از مکینا نفا اغرقنا هو مما جمیان پس غرق منگا دلرا او د دا او و طولو لرا و قلنا من بادیل بنی اسرائیل <سؤال> اوی منگا پس دا حلاکت دادنا بنی اسرائیل <سؤال> تا اس کنون ارزا پاتی پس ماکی دا اسمکا بل <سؤال> اسمکا اللہ ولد شام اسمکا ورکڑی دا پیزا جا وادو الاخرہ پس کلا چراشی وعدہ رسطنائی وعدہ دا آخرت تا نجئنا بکم لفیفاً را بولو من تاثر لفیفاً غن لفیفی مقرونخ مفروق در جو جدا جدا نیو زیبا ٹولا و لمخا گو لفیفا دیگر لفی مقرون لفیفی مفروق خو لفیفاً من غنخا و حق لله او حقې نله بیا ترغب د قرآ ته او حق انلله او حق ننظرله په سره انزل د منږ د قرآ د برې نه په بیا حق نهنظرله او په سرهیدلی څګه چې ده په حق سر نو کته په حق الله کتاب جی سنگا وکن و اقشانی کتا دے اللہ کلام انو کلام دے دقشان دے کسا خیانت نه دے شیخا اړه کی بھیا لفزی او نفسي اقسام بھی سره جوړي وما ارسلنا که اللہ مبشرا ونزیرا نیلی گلے منتا مگر ته ور کے انکے یر ور کے انکے و قرآنن فرقنا ہو را لے گلے دے من قرآن قران انزلنا قران او قرانن فرقنا او قران فرقنا هو بهل بهل کڑے دے مانګه آیاتونو په سوراتونو سره دا قران مانګه بهل ګل کڑے دے آیاتونو سوراتونو سره دا ولې لتقرا هو عل الناس زديده پر چې کولې دې قران لره په خلق ومنه علم سین پتا مداما يو يو آیات منه پووکه دو دو منه پووکه په سوراتونو یې پوکه و نز اللہو تنزیلا ها را لیگره دی منگ دا برنا تنزیلا لگ لگلیگره دی برنا مام اللہوی لگ لگرالی گره دی کتمام سکڑه دی بیل بیل کڑه دی پایتونو صورتونو سراء دفتہ پرن لتقرہہو والن ناسی علاموکسیم قل آمینو بی یولا تو مینو ورطو ایمان روڑے پا قرآن او کند روڑے عبارت حضب که ہوا حق لہا حق کتاو دا ایمان روڑے د رو� وذي دري نقل دو اولو العلم ذکر کوي یقینا ا کا سان شایل امور ت ورکړي شه ده مخردتان ازا يتعليهم يخرون للاصان اول چې سړي ځن ځن ذکر پوزا پکې بیا حایل جوړ شيخه ويقولون او کله چې عام محرمه دارو سوچي کدا مخولهږي پس مکه خر خر على الزق پریوټ په ځنه مانه وي او یقولون سبحان رب ربينا وي پاکي درو زمنګ درا ان كنا و عبد ربنا لمفعولا يقنا و عبد ربنا لمفعولا پراکړې شي او ورمن په سجده کې سبحان ربي العلا قلت سبحان ربنا د دلیل لپاره وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ أُبْرِيَزِید دوی په ځنمنتی اپ کو نن جاړي او يزيدهم خشوعا ما زیادي دوی درانه قرآن خشوعان عاجزي دوی سجدې ديګن دوی ځله وي خِرون للاسقان یا مخې سجدې تلاوت وا او د سجدې عبادت وقل ادعوا له وحید الرحمان اوس دی آیت کی ترغیب دې دعا تا. ځهار کلا الله تعالی مدد سوې دا الله پنوم سره ان الله مدد غواړا اول ادو الله وذو الرحمان اوایا رابلای الله یا رابلای رحمان د دوړه د الله اسماء ايما تدعو قوم يوم نشتا سرا بلای نفوح حسن دا غنوم دا لا پاک خستانم دې دا طریقه خست دا زکا فلاح الاسماء والحسنى پسغ الله لره نومونه دي خيسته خيستا دعا چې ورن الله په اسماء او صفاتو سره غواړه اے الله یا رحمانا یا رحیم یا کریم بده سره کوم یو چې دا الله نوم اخلیبس کوم یو چې اخ ولا تجهر بالصلاهك ولا تخافذ بها هر کله چې دعا ذکر الله وکنه فل بوله دعا الله دې درو نو معنا دا ولا تجهر بالصلاهك جهر مکه په دعا خپل کی چې غوې ولا ان تخافذ بها اچھا فو له مکه په دعا وبتغي بين ذلك سبیلا ولا تو بمند کې سبین الله مه <می> بالکل چپ ویا مپ چغواسا رورو عطا عشوې پیغام رسول سلام په کورو کو کتابیل نه په سجده کې پیدا د وبا وختن کورو کې کو پیدا اوس دومره چې بل سړی او ری تاسو ردي کن وقت غي بین ذلک سبیل یا معنا دا کتاو دعا رو مګوارا وقت اگه بین ازالے کے سبیل کلا پتاو وارانو کلا رو وارانو مقیت اگول یا ولا تجھر بسلات کا ہر کل اچھی میعراج کی والا منزونا میلاو شکن یو غرد نعمت منز میلاو شکن اوز منز کی اہم رکن قرات دے گر نوچ قرات لولی ولا تجھر بسلات اکا جہر مکوان پا قرات فل منتی ولا تخافت بیا چپواله مکه وا فقرات خپل وپتغ بين ذلک سبيلا ولا ټوپم اند ذکلار سمون زنو کی جهر کوان سمون زنو کی سکوا اخفاء سر کوا وقول الحمدلله الذی لم يتخذ ولدا اخری جسرا جماکی وقول الحمدلله الذی و تمام صفاتن دو لوحیت الله علی رزی ګورم مونز الله پاک پیغمبر توي چې تاسو په امت دي پنځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا معراج نمون دراوړو فو اول وره چې مونز باندې وادرای واقعا د دوی سما کا شاهد د توحید ور تويا الحمدلله الذی تمام صفات صفاتن دو لوحیت الله غزا ذات لري لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا چنه دلې وره احسان درا نيازه ولې لکه سرنګي چې کتاب وې ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ او نشته الله درا پر خدام په ملکي په بادشاہي کې لکه سرنګي چې مشرکان وې وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ نشته الله درا معاون من الذل دو جده عاجزين هله سرنګي چې مجوس وې لَوْلَا أَبُو الْيَهُودِ لَذَلَّ الله عقل اول پیدا کبا هو عقل <سؤال> العاشر <سؤال> پر دا وقوله پیدا کړل <سؤال> هغه پیداکړل <سؤال> العاشر به دا تمام عالم پیدا کړل نو هر کله چې دا پیدا دی ولا جوړ کړنو کبيره تکبيره وا بيوا تير رضا په منځو دي لك الله اکبر وا وکبيره لوي بيان کده الله تکبيره سبحانا سره شروع کړو پاک او کنا دا الله د هر کله سمه اپنا اخر کې وکبيره تکبيره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل الا ذل کتاب ولم يجعل له عوجا سوره القاف ته مکی سوره په نزول کی یو کم او یم دې سره سوره الغاشیه نه په ترتیب کیدلسم ګورو مناسبت دې سوره دمکه سوره سره مکه سوره شه ورو کړه او سبحان الله دا سوره شروع کي په الحمدلله یا کله چې د زړه پاک په پا تسبيح سره زړه د پاک په پا تسبيح سره نورا شفاحمد او اسحمد یا هيا ته تشپی له د الله دربار ته باندې اسرائيل کي د تسګره وشوغه او تا د الله په دربار کې منګولې ولا وره تا ته شي مقامه تولله جن ستر کولی دریو نه پزرمه نتیر شیو وسرا شوه الحمدلله تمام صفاتونو دولو یا تعالی مقصد د صورت ده, ده نفذ الشرف الاعلی دا ثابتی چې په هر سقو یو الله دے مخلوق نه او دا ثابتی په واقعیات او د مشرانو سلور واقعیات د دې لپاره بیان نه چې عالم الغیب یو الله دے بید الله نبوالعالم الغیب نشتا یو واقعا ذکر کئ دا سابقہ کافو دا اولیاء دا گوی حالت و الله چې دا غوی حالت او تقاضا دا غوی دا حالت د دې تقاضا کئ دا غوی د احوال تمام دلیل دی پدې من انشاء عالم الغیب نوخه دریسوا کال پراته ور پاسه د پته ورتن نه لګی اور قران کریم طریقہ دا دا کله کله مساله ثابتې په دليله عقلي کله دلیل وایي کله په دليله نقلي سره ثابتې کله په حال مستفینو لقدل تو ګره په دې صورت کې نه په دشرف علم کې په حالت د سابقین دویم ذکر کیسه شه دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي ته وشې تمه چې دباې صباح کو ذ ک تا اتد سبا درزه علم نشته ولا تقولن لشی انی فاعل ذلک قضا درم ذکر ک حالت دام ام بیاو سابقین د موسی د خزر السلام موسی د خزر پکار پوان شو ا خزر و ما فعلته ان امر داز چا سقوم داز ما اختیار نه لخان او سلو رم ذکر کئ حال د غ بادشاہ چې ټوله دنیا بادشاہ نحیت نیک انسانو کم طرف ته چیتا نو فتح بے کولی دا اللہ دینی خوراو لوئی قوتو نوالا اللہ ورکڑیو لیکن لایقاتو نوی اب قهو نا قولا دا سی خلقو سرم ملاو شیدی شداغو بخبرو نو دوی پوئی گیا نو دوی آبوئی آر کرا چی دواواقی زکر کینو منس کی مقصد دا صورت پر آوری چې حاصل د دین دار آوات جه عالم الغیب یو الله پاهغره پګښت مې اټګوستو راځي خو او دا غره کې په صورت کې زمنن ذکر کئ تزہید مینه دنیا نه دنیا زړه ته دنیا بیرغبتی دا پدریو طریقو سرا یو دا شله دنیا بدل نه په دنیا کې واغې شي دې دنیا منه دومره نخره مکا داغیہ دا, دا پر مثال پیش کی دے او باغ والا شاگر باغ والا تو غر اللہ کہ اس باغ باغون من تے ڈیر فخرے کولے نخرے کولے اللہ تے دنیا کیا باغ باغ دے دویم ذکر کئی وقت وا قلیل ددی دنیا وقت ڈیر لگ دے کمائنن زلنا من السما دریم دازے کل کئی چدا دنیا بدر منی وبال شیخا دی دنیا سره د مو محبت مساتا او ذل کتاب او فطر المجرمین مشفقین نو دا نو په صورت کې دا بیانې چې معنی د بندا د پاره څه شه حب دنیا د دنیا ذلت بیانې به وجوې سلاسا درنګ په صورت کې لفظ احد لذر ذکر کړی دی الحمدلله مكی سبحان چون کی التب خطل له سبحانا پاکی تعالی خبره ده او چې نزول دغه نبره نه د کتاب راتللو الحمدلله الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب اول دعا و ذکر کړه تمام صفات نو دول یخاص صلی الله علی نا سابق قافل ردی نزل قرنین پور بیان ولدی کلق دی بدلائل و سرا ازاله الشبهات و کای چاته شوبره غلی نو ازاله الشبهات بودی کتاب سره کی د کتاب مقصد سے جید انذار او تبشیر ده نو د انذار دا paramagnetic خبره ضروری یو زر منزره نہ ہو او منظر بیهی منظر لهم دا کرنگ تبشیر دا پرامدری خبر مباشر او مباشر لهم مباشر بیهی مباشر بیهی ناولوی لیون زیرا کی دا فائل یا عبد یا کتاب دا دید پارا چی دا کتاب ذسی شنو یری په آسان شدیدن د عذاب سخنا چې د الله تعالی طرف لري د منذر ان شو منذر سوک شو کتاب او منذر لهم اغه ورستو ذکر کو تفصیل سره ویبشر المؤمنین الذین زیرور کئ مؤمنان او تا هغه کسانو او ته عملون صالحات چ عملونه کړی د سنت مطابق ذیره د سشور کی ان لهم اجر حسن یقینا د دو دوی د پر د اجر خست ما کسی انفی ابدا او همیشه وي پغه کی همیشه ډیر وي پغه کی همیشه بشیر سو پیغمبر یا قران او زیر چاته ور کډه شو مؤمنانو ته د سشور کډه شو ان لهم اجر حسن و سغه منزل لهم فاتو ک وَيُنْذِرَ الَّذِينَ غَرِقَ خَلْقُ الدَّرَا قَالُوا تَقَزَّلَهُ وَلَا دَاشِ وَيَنَوَّلُهُ اللَّهُ زَلَّ نَائِبَ اللَّهُ نيا زول اشفي الله ولا اختيار ورکړې ده نن کې له دې ورکړې پلان کې له دې ورکړې دا کتاب دا سي خلق له ير ورکې د سشنه من باسل دا عذاب سخم باسن شديدن ملت مالهم به من علم دو چې دا خبره کې څه دلیل وSearchResult Allah وینا نشته د دوی لپاره د خبره باندې دلیل او لاله اباهم نه د دوی مشراهونو سره څه دلیل و نه غو سره دلیل شته نه دوی سره نو کبورات کلماتان تخرجوا من افواههم نو کې وسړیداو وي کسو کوی چې الله نائب شته د الله نیازه ولې شته نصیچل ووشین والله وکبرت کلمت ان تخرج منافهم یو غتنا کار خبر اوزی منافهم د دوه خلونه ورخه لا د وړه غتنا کار خبر ای وزی نو دی وزی کنا وړه خلینا د غټ خبر الله ای د غټ خبر چي دوه وړه خلونه وزی د دروغ ان یقولون الا کذیوان نو دی وې مگر دروغ وې فلعلک باق و نفسک على اثارم ان لم یؤمن بهذا الهدیس یا سفہ تصدی ور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سوخه چې دا خلق ایمان راوړي نو فلعلک اغه معنی دی پکې استفام انکاری کئ آیات خلاقون کئ د خپل ځان علی آثارم پدوی پسه اِلَم یُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ کَی إِيمَانٌ رَادُودِ ذَی بِهَذَا الْحَدِيثِ فِی کِتَابِ أَصَفًا ذَوَجَدَ غَمَنَا إِنَّ فَلَعَلَّ کَبَ أَخَوَ النَّفْسِ کَلَآصَرِم أَصَفًا إِن لَم یُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ دَادَ پیغمبر خدای صلی الله علیه و آله کَمَالُ دَ از زَمَادَ او مَتُول مُسْلِمَانَ شَوَی طولَ کِتَابُ مَنَلَ او تزحید میں دنیا ذکر کری دنما نلو وجه سش ده دنیا محبت یقنان گرزاول دی اللہ منگوئی اِنَّا جِعَلْنَا یقنان گرزاول دی منگا آغای چھپس مکا منتی دی زینتاً ڈول لہا دا دیزمکی د پارا دنیا دیزمکا منتی چھسی دی دا دیزمکی ڈول اداولی لینبلوہم ایو احسن و عملہ د دې د پارهچې امتحانات کوم د دوی کوم یو د دوی نه خسته عملواله دي اکثر عملينه دي احسن عمله وی وا اننا لجعلنا عليها سايدا جرزا او يقينن من قام وقت غروب ان دران چې په دې سمکه مندي دي نجر جرزا ميدان خويا د هر سبا پاتې شيخه په دې سمکه او بیا هیڅ هم دا ټول 달 واي ختم شي دنیا اللہ کے استاکڑے دکنہ خاضراتن حلوتن سترگی پہ خوش آئی دیگی خلا کی خلا پیدا کری ام حسیبتان نا صحاب القافی ورقیمی کانو من آیتنا آجوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا صحابی کافو بارک تپوششے ہو دا صحابی کافو بارک دن تپوششے ہو دا صحابی کاف سو گفا نو الله پاک حالت دا سابقہ فرالے کړي دیم دادا په دې او شوبه دری دا چې ا سابقہ نیکان بندگان خلق اولیاء الله داغو غو درې سو درې سو سلفا سقالو نو ودو بیا را پاسې درې د دې احوالو دلیل نشي مشرکان چې الله تو الٰہی تصرف ور کړی دی دا صحابی د دا دی حالاتو نا دلیل نیسی دا صحابی کافو په مانے پا اختیار و تصرف مانے دا دی وجن پا دی ہندوستان کی وو ککوڑی دا صحابی کافو بونمور کئی خوا چې وئی چه دا صحابی کافو نمون پا خبل خوا پاندوو تڑا نستڑی کی گئی بل دا سکر کئی چه دا احوال دا صحابی دلیل نی زمان پا قدرت مانے دا خو عجز خلق دی زکر لوی چه دی اصحابی کافو غار تا پناہ گستی ما پی خوبراوی ستے دے ما بیا بیدار وي ما د بیدار کڑیوی ما بیا تمام عرصه کی ما تا مختاجی ما کڑیوی خواد اصحابی کاف پا آغا زمانه کیو دی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے سپینزس و پین نیمس وقال زمانه دا یو د یهودیانو بعد شو د ییانو حکومتو یو ظالم بعد شو د قییانوسمو په هغه دور کې دا, دا خل دام د دا غټو کورانو د زاره او ظمونو بس د یو بل سر یو زیشی یو زیشیدي د یو بل دااق نه خبر شو دي که نه نوراې دا مسله ب نه نه اره پټ پټ شروع ک بادشاہ ته شکایت شید بادشاہ را بللې دي بیا ولا بادشاہ زمانتن سور زفری خیدي د غیر علاقه پر خیدا چتلن یو غار راغه خا وزیدل تعرام کو بیا وګورو چې پریوتل یو الله وکړي د دې سابقه فو د واقع حاصل الله را وباسي دوه خبرې یو ده چې غیب دان یو الله دے مور قیامت شتے یو کاف تے نوبل رقیم کاف آگا ته تاوئی کوم غار کی چو دوی دیرہ شیو رقیم پا بارا کی خو مختلف اقوال لی تختی دی پرانکی دے پرانکی دردو نمون پیلی غور دا دا موار رقین دا لیکی چکر دا اصحاب کاف ہو ملک روم کی ہو او دا کله مشور پاګه زمانہ کی پر رقیم سراو روم کی ورته ورثو زمانه کی بیٹرا اوی بیا چې کلف روم فتشه دے حضرت معوی رضي الله نا پدور کی ورثو بیا گو بیٹرا نو شویل عربو کنا ورته بطراوین نو دا غکل او د دوی چې دوی پکې استوب نہ کړی و ار غر توم رقی میله کی دا نو الله وی اب حسفتا ای غرمان کئ ته ا تهوس داون کیا یقنندا غار والا در رقی موسیدون کی والا قانو مین اعتنا جواب او دوی زمنگ دا قدرت نا اج اجابانا ناشنا نا نا نو دی راجای دی الله وی وزمکو توغرا اسمانونو توغرا غرونو توغرا دا تا تجيب خاريد الله د قدرت نن د اصحاب کا خدا حالت ازاول فتیه اور قران کې واقع مقصد واقعا بیان دی کوم مقصد د پرچ واقع راوړي نو هغه ذکر کوي اول د دوی عجز بیان دی ازاول فتیه تو الکافه کله چې پنایې سره لکړه دوی الکافه دو غار تا سوچ پنایې سره بولنا پنا غاڑی نو اگ الہ نہی خا نو تو ای ول ایراب زمن گارا کہ من تدا خپل طرف نا رحمتاں رحمت راکی اللہ س کلا کوالے راکی مضبوط لنا من امرنا رشدہ اللہ راکی من تا لنا پر راکی من تا دکار ز من نا دا ز من گه مهنت حجرت کو اللہ او مقصد کې من کام ہے آپ کی مجھے کامیابی غوڑی اگر کې کے دیش لا لَا آزَانِم فِي الْكَافِسِنِنَا لَا پسٹا پاولو کڑو منگد دوئی پاولو گنو فَذَرَبْنَا واچو له منګه پرده د دوی په غګونو ف کاې په غار کې سیدي نه دا ی کلونه تیر کړهو سممه به اسنا الله زربنا ما د کړی وي بیا و سممه بیا را بیادار کړه منله ګوره په خپل اختاط نهدي را پاسې دي ال ما را پورتهه دا سه د پاه لنعلم شيخ کار کوم غا ایو الحزبین کوم یو دو جماعتونو نا احسان شمیر کوي لما د اغس لبسو چدو ایم عمر تیر کړی ده آمدن د مودي شمیر کوي دا غا مودي لبسو چدو ایثار شی په د ایو الحزبین رستم قرا هغه دی, دی کنه قاله قاللو منهم نو من کم لبستم له قالو لهیس نه یو من بالا و دوړه خبرې وړو ګړی وړی کردي دریسه کللو ته یو رض یا صی چکاره کوم د ول حیز بین نحنو نه کو ل که نه باغم بله اوژ ل شروع منګه باید پتا په دامنې خبر د دوی دا پاراده اظهار دا حق چې مسله ثابت یا بیان او پتا منی نه بوم خبر تدوی بالحق دا پاراده تحقیق ورخلق او د دو کې قسم قسم کې سي کوي الا انهم فیت یتونا ما هو بربهم دا فوزوانان ایمان وروډه په خپل رب باندې وزدنا مهدا اپا حق منگا منی برم کاملو کاملو کاملو او په خکړی منږه په حدایت مې اماو بررم قوې نظری الله قووتې نظری کاملو زیید مودن مودنخواې عملی کیم عمل هم کاملو ایمان هم کاملو او اکثر ددينن دی خدم مچ کړی د ځانو کړ د نه متون نهغ مفی تون دا ځواان فتوې ته فتوازه کوي چې د ام کله کې کنه خبره ده دې مضبوطه د دې زمانه فتوی نه ښا دا کا فتوه خدای د پاره چې تاسو د دستخط د الله کوما زې ذمہ دارين دوه چې سو کړو ورابط نه لقولو مخامخ و درې دی شکایت په شوباشاره بلل الله وي پټای ولګول <سؤال> یمنګ د دوی فزونو کلا کړيومنګا زړونو د دوی کلا اسقامو کلا شیدوی او در د مخامخ د بادشاہ نو بادشاہ ته نتفوس کې استا صرف سوک دین رب زمان خالق زمان مالک زمان رب سماواته و درو مالک دا اسمانونو د زما کې لن ندعو من دنی الہن لقد قلنا اذا شتت نما اباتنا بادشاه تاسو کړه چټیق تاسو سومالي خو غره لیکن دا سره سره خپل سوک مالک او غنلش نو څنګه وې نور مالکان نمن نو هغه ته هي چريره او په لقد قلنا اذا شتت قام حقا خا يقينن ويدبر منغا پد او خي شتتن ذ ظلم تاسو خفل دا مشران و تاسو مشران خدا خبر دا وډي روي لریوي دا حق دا حقنا بعيدن الحق خبر او منكري نبياتنا غط پوس کي تاسو خپل دا مشران مخالفت ولكو ايستاسو مشران خدا دا سينه مې دا څوک ور خپل مشران پرې دا دا خبرې کوي نو هغه ورته وی ها ولاه قوم انه تا دا زمان قوم دي مونږ بنو مشران پرتی وي وان كانوا اصل نس من اگر چې په عمر کې مونږ نه زیاتې مشران دي لیکن انت تخذو من دنيا لهان ولدو سوا د الله پاکنا اله آل حاجت اله حسن حاجت تر سر کوي لولایاتو نالایم بسلطانیم با این ولن په دوئی بحقانیت داغوی من دلیل کارا دلیل دیرہوڑی بی دلیل خبره موجود د مشرانو سنگو مالو نو بیاتینا تا پوز گئی کہ جا دا مشرانو تابیداری بی دلیل وشی نسو گناہ دے نو دو وطیفہ من نظل ومان افترال اللہ کذبا پسو غټ ظالم دید آغا چانا چې جوڑی پا اللہ من دارو بس آغای خواہ صفارش شه درې ورځې یا یو ورځ مهلت ول ورکړې شي په زمانت منه رحاشید دو چلاړ بس وته لیدل نو الله وی وې زه تا زالتهم هم دوس خپل مینز کی خبرې وبسر کړې ناشتي دي وخپل مینس کی یو بل سره خبره کوي زه اتا ځن ته مونږ کل تاسو یو بل ته وای د قوم نه تاسو ډاډاو کړه وما ما او د هغه چانه چيبندګي ول دوی کوي الا الله بيدالام داخل قطا سپر خود در دو حق سپر خود وسکو وي وسکو وسخونه وخت د خوراځي د غار څخه فاو فا الى پنايو هغه استلاغار تا فاويل الكاف نو فاويل الكافر شيغانطا پناوخ له ديغار تا فلحال ديغار تراشه نو یا نشر لكم ربكم من رحمتي درب کیتا سولا رستا سو او بو وري پتا سو منير ڈیرہ پراخیبو کی پتاسو منی روستاسو من رحمتی در احمت پلنا ویحیی لکم من عمرکم مرفقن پورا بھدر کی تاسو تا پکار ساسو کی مرفقن اسانتیا در بکی تاوستا پستاسو پکار کی اسانتیا یو بلتا ہے دا خبری اکڑے غار تلاڑ چل لڑا جو گدو شو وصل اللہ پاک دادوی کرامتون بیان ایسا و تر شمسا ازا تلات تظاورو ان کافیم وینی تنور کلچ را نو تظاورو ان کافیم ووڑی ان کافیم دو غارد دوینا زا تل یمین خیط رفتا و ازا غرابت او کله دو بیگی نو تقریزو پریگی دی دوی در زا تشمالی گست وهم فی فجوة منه ا دوی ارض زکی دی منه د دیگرنا پس پټا کا په غار کې دنه پراته دا د دوی کرامتو ها اگر شباز مفسرین دا وایي چې دا, دا, دا, دا قطب نما شمال ته قطب ته نو ننور بطنا اختر او اختر نکو رنور د انسان د وجود د پارم ضروری دی ها الله وذالک من آیات الله دا پچولدن ور نه دا د قدرتونو د الله <سؤال> نهدي سجاج وې بمنله وکانت ک راتن د الله چې د نور اړو وړو د پ کرامتو که نه من یهد الله <سؤال> هوول <سؤال> محتهدي چاته چې لاای وې الله <سؤال> په لرمونتون کې دی او چا د چې الله غومرا کې پهلنو انته چې د له ول موشي د پس ح چرې ګاب نو میځان د دوس مرشدن لار خودن کے گورت دا صحابی کاف چا اللہ پہ ہدایتو کرتے پلارانو تینو کرے ناکو سنگے دیو دوی سنگے دیو دے لگا وقفہو کرے یو لس میٹو